اگا بتیس نمبر سورتو نو دا تین نمبر سورت تے اگا نمبر انو دا تین نمبر او بیدی کې کی چند نو رد دیں اگا رسومات جاہلیت اگا رسوماتو بندی دیگے منی تفصیلی رد بکی قدارنگی خطابات تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جدہ خطابات ازواج متحراتو ته جدہ او مؤمنانو ته جدا دا صورت په دې ممتاز دي چې دغه خطابات تي مؤمنانو ته دي یا ایه النبی نبی علی سلام ته دي یا ایه النبی او مؤمنانو ته هم دي او ازواج متحرات ته هم دي جدا جدا خطابات او رسوم نه د جاهلیت د غیرا د بده کې زمانه جاهلیت ته وچا چې یو تنځوي نهغه حقیقي زوي کولای کید او بیا به داغه خزہ خپل انګور ګڼله هغه سره و نکاح او حرام ګڼه ناجائز ګڼه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زید رضی الله تعالی او تو ویو داز مزوید به چهغه هغه هغه یوادوک جنبر رضی الله تعالی ان ها سره داغه وادو شو بیاغه طلاق کړ نبی علی السلام هغه سره نکاح وک نو خلق چهغه دندوره جوړ کړ خپل انګور واغسته آیتنا راغه ما کان محمد ابا حد من رجال <سؤال> کو ولکن رسول <سؤال> الله خاتم النبیین نو دا رسم کما د ختم شو چې دا باطل رسم دی بچی خواغه چې تا نه پیدا دی تا نه پیدا شي نه دی نو هغه تاسو سره زوی دی هغه تاسو زوی نشي جوړ دی او آداب اخر کو د آداب ذکر کیږي ادارانګه هغه کسان چې الله رب العزت نه علاوہ بل چا ته حاجت روا مشکل پښا وي وي نو دیاغو اغا یو بلنا انکار او یو بل من اللہ انتان آیات نمبر دے ستا سات وقالو ربنا انا تانا سادتنا وکبرانا فازلون السبیلا ربنا اتهم جے خیل من العذاب والعنهم لعنان کبیرا دیو با یو بل کون خلیلتا یو بو اتادا سویلیو بل و اتادا سویلیو نو زیاد پدی صورت کې احاو مسئلہ اغره رسوماتو د جاهلیت ته ادارنګي ستابات ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ازواج مطهرات ته او ادارنګ مومنان ته یا ایو النبی وتقلا اے نبی و یره د الله نه هغه یره کی کنه پیغمبر ته څنګه و یا ایو النبی وتقلا مفسرین وای مراد دې نه چې هغه شېد هغه استدامت ته د تقوا مون برقرر پاتیشم برقرر کنا یا چا نغم دې تقوانم رات هغه اذان ک لکولی پدی منی چې خلقت پاتشا برقرار پ برقرار پ دیونی پاتشا دا مراد د دین دانا چې واقعي تقوانو ولکم یا چا نغم خطاب نبی علی سلام ته دې مراد ته نه امت ته غیر ځون ادا سوي دې چې مراد خطاب کو پیغمبر ته وي لیکن مراد ته نه امت وي نو دا دې هغه قبېلې نه دی یا دین است استدامت مراد ده امیشګری پدې باندې مراد ده چې کوم حال کې په الله نه يره کوي چې دا حال برقراره وي دا وکلا زایل کیږي ولا تطويل کافرینا چې کافر ومن الله اسلام او تقوا زایل اسل کنه ومونده کافرون الله نه ويریګا ومونده کافرون مطلب دا ته غو نه يره مکو کنه والمنافقینو د منافقالون ان الله قانا عليم الحكيم دي الله په حکمت ولا ذات احکام را روان دی چای که وق پریشانی را دی کنه وقت بما یو حیلیک لکافر اومن نو چاو منو قات جوه کی کی اداره منی کنه ولا تو, تو، ولا تول من د کافرو د چاو منم د وحی من کنه الله کان بما تاملون خبیرا وتوکل على الله بر سوک فالله منی وقفا بالله وكلا الله ذوار د قانون ما جعل الله د د رسونه هغې چ رد کوي که نه چوره لکه څنګه یو خیټ کې دو کې دی خل کو ک یو زړ و دا کار وکړ بل دا کار وکړ ړه دی لکه څنګه یو خټ کې دو ونه شي په د یو علم کې دو عال کې دی لکه یو تن دوه می دی شې نو په د یو علم کې دولی همشي ک دی که نه دا یو تن دی پیدا د یوښ نه دی او دا رنګې چنو د هغه بل ورته خپل جوې ووي دغ جې جوړی دی که نه دا دغه رنګې یو تن راپې یو ته الا وي د اعلانې جوړی دی یو خټ کې دوه زونونهنی راتل یو علم کې دواللیهنی سر راتللی یو تن د دو تننو بچین نه شي جوړی دی دغه رنګې په عالم کې دوالهنیې جوړی د ما جاالله الله نه د ګزو اللهلی رجرې او تن د پاه منقلل بینې دوجرونې جو دغه په خیټه کې او ماجااللهې د ګزو واجه کوم هغه بی بیایان ستاسوالله غا توظونه منونه نه چې تاسو زیر کوي غو سره ستاښه ستا مور نهشک کې دی نو مخلوک خاکې نه کې دی شيته ښېته انتیالی قظهری ما مورخورې غ ستا ښه نه جوړي کې دمون کرم من قوولی زوره دررو خبره ده ته چې ژار دوکه ننس به کفه ورکئ دستا مور د مور نه شي نو مخلوق خاک څنګه جوړی دی وما او ما جاړه بیا کوم نااکم او نهديکر جوړې ادان کوم د خولی ځمنستاسو ابنا کوم خقیې زمن ستاسوو پښلی چې چرته ناوکې که نه مت نه او حقیې شي جوړی دی نو دا مخلوق حقیې له څنګه جوړیته ذلك کوم قولو کوم بیا فې کوم دا ستا سووناګان دي په خخلې الله یقول الحق الله صحیح خبره کوي او هغه یهد السبيل هغه چا نه خی لار هو دوهوم لابهایم بلای دوتا چې چا زوی نه کنه دغه په نو او دوهوم لابهایم بلای دو لابهایم نسبته کوي چې د دوتا هو اقصى عند الله عدالت انصاف خبره ده یو تن د چا زوی دې کنه هغه ته لیفلان کیږي نه بل په نسبت مکوه متبناده نه هغه ته نسبت مکوه پیلم طالبوا اباهم ک تا ته پلان تنظیمالو نو فایخوانکم فی دینین ورونه د س تاسو په دین کې روره ورکوئ یا اخي روره خبرو وره نو ولی ورته چې نو غلط نسبت کوي و ما علیکم هزارنګ چې نو اغستا سوچینو اولیا دوستان دغه دي کنه نو کار غلامان دي نو داسې نو مغت اخلا چې نو مغخلین ظاهر ده چې هته و خلق ته لګي نغه تاسو ورونه دی او و علیکم او تاسو څنګه نغه مرګری ورته وای یا چې نغه تاسو خدمتګاران دي یا تاسو غلامان دي نو تاسو ویل او ته بولنو وای و علیکم جناح او نشته تاسو باندې ګناہ فيه ماخته تم به په هغه معاملہ کې چې تاسو پاغه منی په هغه کې خطا شي تاسو نه په هغه ګناہ نشته قطین قانون هغه ټیک نو تاسو ورونه دی کې دی یا اولیاء د ساسو فودین کی مرګری د ساسو فودین کی نو کړه تک تاسو حتاش له خبره نه ده لیکو ولیکیم ما تاسو ته مدد کړو وکوم لیکن ګنا پاه کړه چې قص کړي ساسو ځوونو قصدن ور تدا شوی تاسو ته معلوم ده او کچ نه غ بلته نسبت کوي وقان الله غفور الرحیمات الله بخونکو میروبان انبیو اولاب المؤمنین نبی چې هغه زیات میروبان دی بل <تكتشف> ممننیه په ممنانو منې من اننفس ددو د نفسونه اوې نفس ته کومه خبره کې هغې کې ود په سږي او پیغمبر ورته کومه خبره کوي غې وده د پی غ نه پیغمبره وااز کو بلغ نه نفس کوې نو د پغمبرومه نفس مومه نهو پیغمبر چې دی اوله بل ممننی او زیات چې نوحتار دی بل ممننی نه په ممنانوې من ننفسیمددو د کله چې یو باندې دعوت نفس وی بلې غو نه دعوت پیغمبر وی نو دعوت پیغمبر هغه منل په کار دی ځکه هغه کې د دوه خیر دی کنا امه نفس دعوت کې خیر نشته وازو اجهم ماتهم اورانې بیا نه د پیغمبر مه د دوه دي صرف دا چې نکاح حرام دی په حرمت نکا کې نور معاملات کینه غیر تحریم نکاح حنا صرف ته هغه نکاح حرام دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی بیا نو سره نو نکاح نکيږي د ددومت مين دي فقط په حرمت د نکاح کې میچ نورو معاملاتو کې ګوره پرده دا و ازواج و متحرات پر پرده کوي کنه نبی کریم صل الله علیه وسلم اوبته پرده وکي ودا خورون دي و تاس خورون دي نه کنه نو مور خو چانبه پرده نه کوي کنه مطلب دا دی د دوه مين دي دي فقط په تحريم کې نورو معاملاتو کې نه اول الارحامه بعضهم اولا بعضن في كتاب الله ریسداران چې دې بعضو مولیا او بعض دادې یو بل وارسان دي, دي الله او قانون د الله کې ترتیب ولا مقرر د کنه زویل زویل فروض دي. دي. من المؤمنین والمهاجرین المؤمنان والمهاجران الا ان تفعلوا الى اولئک معروف ها ک تاسو کوی مرګور سره سمی دوستان سره سمی کی سو شت کړه یا هدیه هبا شیشاول ورکه ټکټ اكن بطور د اغه اخلی، اخلي غوړېش دا نه اخلي که نه د لیک په کتابه مسوره دا خبره په کتاب کې لیکل شي دا خبره لیکتا چې اوس وارسان هغه اشتد اولو الرحامه بعضو مولا به بعض په کتاب نه نو چا سره له شه دي یا دوستانه تعلقات کینوغه وارث نه دي ها که ساهدیه معروف څه مطلب ساهيه ورتور کړه یا احسان ورکو شي ورک و اي دخلنا من النبينا او کله واغس من النبينا د پیغمبرانو نامی ساقهم لوز دیغو لوز واغس کنه سم مطلب چې تاسو به دا دین چې کوم تاسو ته واله دا, دا و خدا و را سووي و منکا لوز دات نه رستو چې دیوبل تصدیق به کوي او دیوبل بل نغه ملست به کوي تناوا واستو من نوح نوح عليه السلامنا و ایبراهيم او موسا و عيسى و ای سوب نه مریم ا د آیات ممکه راډولم یو میثاق د انبیاو نه دینو داده یو میثاق ک علماء نه عمران کې او یو میثاق د ټولو نه دینه سوره العراف کې د آیات او ای سوب نه مریم او دارنګي حساب ني مریم نبي سلام نشورو کړه شرافت ته وجنه حالکه نبي علی سلام زمانہ کو ټول نورستله او دا رنگه الله رب العزه ته ټول نمخ کیک منکا تنا و من روح دا ولي منکا زکه شرافت ته وجنه او من روح زکه دعوت ته توحيد اور د شرک د د زمانه کی شروع شه یا چیند دا چیند هغه د انبياو نکک کنه مشر شرافت د وجنه نبي عليه سلام ټول نمخ کیټه اور پسې چیند هغه نور پیغمبران دي شرافت ته وجنه او نو حالسلام بیا ځکه موج نسل ټول د نوح حالله اسلام نه دی که نه او ابراه سلام بیا د ټوله هم بیا ونی کو ځکه چې کاته څومه ن بیا راغل دي په او ک راغلل دي او کهدارګ نسل کې راغ لی او ددې نسل نبار نه دي که نه او موسا مثال السلام ثال اسلاماخ دا من هم میثاق غلی د غستو مودونه مثاب مضبوط مضبوطلو اخست و که په میث کې غلی چغا جمین باللا وکنا جس سلا صادقین انصد کہم دل پارچ تپوس کی رشتینو نا فبارت رشتیا دیا گو کی تبلیغ دے کنا بیا گو لا بدلا ور کی ادارنگے تپوس کی داروں جون نا تکوم چا ویلی ا دیا گو بیا والا بدلا کی کنا وعد دلیل کافرین آدابن علیما او تارکٹ دیون کافروں دا پار عذاب درناک جس سلا صادقین انصد کہم او بیا د دېリエステル د اوله بدلو او دا رنګ بیا تاسو کې دروځو نه داوود دروغ دروغ مبارک ابید دروغ صداولو ورکي کناواد دلل کافرین عذاب علیما او تارکد دمن کافرام د پانا عذاب درناک دا یو ترتیب دی یا اول دی نا منسکرو نی مت الله علیکم دلته ختم مومنان او تا یا ایو الذین آمنوا ائمنوا یذکر نعمت الله تعالی مدد الله تعالی په احزاب کې ایجان کو کوم کل کله چراغ لتاست جنود لخرې د کافرو احزاب کرنل کنا او ډیر زیات راغله نبی کریم صلی الله علیه و سلم مشوره وکړه ما اکثر و دا و چې بار نو جو خندق کلو خندق کانسټ کافرو ډیر راغلي نو ډیران مسلمانان پریشان شلل مدینه کې کوم یهود نو لوز ماک بار نا کافر راغلل چراغلن نو پریشانیشلا فارسل نالایہم ریحن نو راولګاو راولګل نو پاګو باندې آوا او جنودن دا سلاخر لمکروها چتا سنیلي د انتهای پریشانی راغلا الله او ایمان ذات راولګنو دا یاد کړئ کنه وکانه الله بما تعملون بصیر ام از جاوکم کله چراغل تاسو تدا کافر من فوقکم د بر طرفنا غتصامیان راغلل او من اسفل منکم او د کنز طرفنا دمکه کافر راغلل و ازاغت از الابسارون و کلچه طاقه و تلسترگی و بلغت القلوب الحناجر و دارنگی روخو نستاس و زنون نستاس و مرکن تاورسیدل انتہای پریشانش لئے و تزنون باللہی زنون او تاسو قول پا اللہ منی تزنون گمانون قول پا اللہ منی گمانون گمانون تا شروع کرل و داغ حالات کې الله رب نزد و زمان امداد را دندنه د دشمن دی بار نه هر طرف نه دشمن دی یخت اصلها کم ده تاسو ډیره پریشانی راغله هن الکتری المؤمنون دغلطه امتحانو وکړې شد مؤمنانو وزلزل و زلزانن شدیده او جړقول شل زلزانن شدیده په جړقالو جړقول ډیره سخت و سره انټهای پریشانی راغله مشبت راغې سرګی چرونه غا باټه ټاغې ووتلې الله وي ما تاسو به امدادو وکړم دغه امداد یاد کړئ فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها منافقان فدغه ردم ریډت څنګه د دودې و جنهم پریشاني راغلام دوبسه وی دا خلک ترن دو کشل وایز یقول المنافقون منافقون کلب وتش وی منافقون والذین فی قلوبهم مرض و ها کسانو چې د دو پزونې کې فی قلوبهم مرضون چې داو پزونې کې مرضو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعدنا تکړه موږ سره الله رسول د هغه الا غرور موږ د دوکه ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا څنګه غرور چې دی یو وخت نومته وایي چې موږ بچیان کې سره او پی سره دافت هکو او بلغه نومګه بارته شوه ترې دومله يراد دښمن د هر طرف نه ناشته پریشانی دا ځکه نو خبره شروع کړې من حاکدل تبع تنشی وته ا دایو چې دمر له هرې بزو مملکو فتح وکړ او یز قالت قایفتو منهم اکل چوی یو ډېر د دونه سوی ی اهل ای مدینی والو لا مقام مقاملکم فرجو غریو مطلب دادې شستا قستا سنشته د مقابله د لغ پرو فرجو واپسې قاسو واپسې دا بوي لا مقاملکم طاقت نشته د قاسو چې مق تاسو مقابله وکړي په میدان کې فرجو واپسې د میدان نه میدان ملاشی کړه یا دا مطلب لا مقام علیکم یعنی لا اقامت علیکم تاسو چې ناغه زه نسته تاسو د بارا چې تاسو دلته پاتې شئ تاسو خپل خپل ژوند ته واپس لاړ شئ یا لا مقام علیکم علی دین محمد صلی الله علیه وسلم فرجعوا الی دین المشرکین اوسه دا دین پرې ده او شرکانو دین ترشه او تاسو چې ناغه فاقدت جنگ نیستنه فرجو اله طلب الامانه تاسو چې لاشه اوس امن وغوړای دا دغه خبره شو ورسله اوس پسې کوي وایس قال قایفه منهم یا لا یا اهل یسر ولا مقاملکم فرجو واپس شي ددد الجن یا میدان ددد الجن واپس شي یا میدان واپس شي فرجو واپس شي د میدان جنگ نا ددد الجن و فَرِيقٌ فری النَّبِيَّ من هممن نهبی اجازت کوښته یو ډللی ددونه ان نبی د پیمبر نه یا قوو نووي به نه بوته نه اوه ین زمو کوروونه خوشرې خالی دي تممره موسیبت راغئ چې منافقان للیمی زل خبي س نه پیغمبر په مچک کې پریښ د او الله او ما بیا اوورې یوریدون نه لا شلاره نې دا چ خالي نه دو مګرښته دو خو میدان نه تختی دله وال د خللت آلی من نه کار مصول ف نهته لاته او ما طلب بهوب الله ران لا را بولېجد ولا دو خلت آلی او که را شي په دومنې د داخلشي په دوې دغ کافر من نه کارې د اطراف د کافر په دوومې را د مدننی هر طرف او بیاڅ مصورور فتن نه ته بیا وغاړیدوننه سشه فتنه شرک کافر شای لا آتوها نو دو بدا قبول کی یا ثم سور الفتنة بی او غاڑی دونا جنگ دا مومنان و سران نو لا آتوها دو بلکل تیار شی کدا کافر را علل اطراف دی مدینینا دا منافقانی را گیر کړل ادو تاوی کافر شای لا آتوها شرک قبول کی نو لا آتوها رازی را پاسے مسلمانان و جنگ و لا, لا آتوها دو با فوری چن شرک قبول کی فوری ودا فتنه قبول کی فوري بچن تیار شي کنه او ما طلب بسو بها الا يسرا او فتنه قبول وکي دوبدرنگ نتي ري الا يسرا مگر لغوندي فوري بچن ددا فتنه قبول کی او شرک و قبول کی یا چانو د مسلمانانو جنگ ته تیار شي ولقد كانو عهد الله من قبل ادو الله سره دوز کړه مخک نه لا یو لن لدبال تشا بناړي وکانا عهد الله مسئولات د لوګ د الله چې تفوس بده وي کې د شي کولته ورته الله ينفاقو مل فرارو هر گیز فیدت نظر کې تاسو تخته انفراطو کو چ تاسو تخته د من الموت او القتل د مرنا یا د قتلنا مېفیدت تاسو نظر کې ها و اذا الله تم ترون الا قليلا او دغه وخت تاسو تخته د فیده و در نه کړی تاسو مګر لګ زمانه لګو د منافقان صفات ت کنه قلت اور منزل لذي اصف حكم من الله سو کغه چې بچپ تاسو دا زابون د الله تعالی نه انرضه به کوم سو ان کغه او تاسو مبارک سه او انته به کوم رحما یا وغو تاسو مبارک سه رحمت نو سو پچنه دا رد کیه خار احتر ولی نو رحمت څوک نشره رد کوله کغه مصیبت را ولی نو مصیبت څوک نشره رد کوله وله جونه لَهُمْ هم نومهې دَفَارَ دپاره سوا دله نهوللی جن دوست وَلَا کې والله نصره عَلَمُ نیم داې خېعاله الله تاقیق سره پته دالارره بلیزت ته چې شي پته ده هل مع ب نه من کوم او د من کوونکو د تاسوونه او دا رګې موپځینګاله الله معافقی نه منکوم من کوونې من کوم د تاسوناولقالی نه اونا کوون کې لیخواې مذای خان اقولم جنلنیږي ولتم و معلوم معلوم الینا معلوم الینا امور راځي ولایاتو نل باسی الا قلیلا او دا چې نه حاضریږي جنگ کې الا قلیلا فی, فی سبیل الله جنگ کې شرکت نه کوي الا قلیلا مګر لګ ریاضه پارا خودنه د پارا یا دنیوي منفات حاصلولو لپاره لوګونه چې ناګه جنگ کې صرف حاضر شي زوم راغلو خوبه سکارو بیا واپس از میدان تر اغلو الا قليلا مگر ډير لګ رياضه فارا دکلاوي د فارا اشه حتن عليكم بخيلان دي پتا سومنه استاسو استاسه د خير رشدو کي بخيلان دي کنه फायदा جاء الخوف کلچ راشي يرا رايتهم وينبت الدولا را ينظرون اليك ګورتا تا تدور انهم ترل ترلي ترګي د دو كلذي يخص عليهم من الموت پښان د چرلې دو راتل دود سترګو د هغه کس چې پاغمانی بیوشي دمره راغلی وي دغاستر کې ودا چې چرلې را چرلې کنا د hebat ته وځنه د منافق پښان د کس یو خاله من الموت چې بیش... بیوشي راويشته پاغمانی راويشته د مرګ دغاستر کې چرلې را, را چرلې یو غاډ ګوري بل غاډ ګوري دغه شانته د دوستر کې چرلې را چرلې یعنی حیران شوې دي فیدان د هبل خوفو او کله یې را لړ شي کنه چې اوس ویمان نشته پردول نشته سلکو کوم تکلیف درکې تاسو ته بیا لسنهن حداد په هغه جبوتو سره اشه حتن على آل الخير ډیر حریسناک په مالباندی فکله جنگ شي کنه نو بیا دوه لړکې دون دي او دا رنګستر گی ټاغي وتلی حیران چې وڅوک کله چې امن شي دوی سخت څالا کوي دا داسه پکارو دا داسه پکارو ديزه کې چې ناغه نه نقصان وشي ديزه کې کسان کم واو داسه پکارو دا داسه داسه چلو دا داسه چلو موږ داسه وی مې و سخت نه او مطلب به ده چې اسمه ل غنیمت کې دي چې زموږي سو دا خبري ولې کوي سلقو کوم تکلیف در کوي تاسو ته فعل سنات رحدا جن پاغه جو تیزو اشحتنا للخير ډير هرسنان په مال بنې مال ملل دا مو ته ویلا وشکنه مال غنیمت اولایک لم یؤمنو دا کسان ندی مومنان اگر چې اظهار دی ایمان کوي لم یؤمنو و ان ظهر الایمانا اگر چې ته نغه ایمان سرګن کی حقیقت کې دا مومنان ندی خوف اهفت الله وعاملهم نو الله رب العزت برباد کړ د عاملونو ددو مومنان ندی وکانه ذالک علی الله یسرا او دا خبره په الله باندې اساره ده کنه دا مومنان ندی ولی دو وجه منافقت نکانا فا اخوط اللہ و اعمالا هم ما اللہ برباد کرلنا اعمالونا دا دو ذکر دا مومنان ندی دو وجه منافقت نا وکانا دا علیک آلاللہ یسیران دا بربادول دا عمال و پارلامن یساندیم یحسبون الاخضاب لم یزهبون کتوی سرعی رازی اوس امن دی او کافر تلی دوینا نا دا تلی نیدی خاند چرپ غلیشی دی اس بیر اوزی صهریک دی تو یار لاڑ د دی نه نه نه تل ی حسبون الاحزاب گمان کوي دا منافقان او بار د غدل او لم یذهبوا چی ترس نه دی تیلی اونو سن دی تیلی کنا تو او کبیر اسی چرتا یود دو دو العرب کاسې دوه او سده په باندې ټي موږ ته چاوې خار تر روزانه جنگو نه دي روزانه غويمي دي يا سلونه نن وای کوم چې تاسو نه کولې ساسې خبرونو اطراف کې پاتې کې دي خبرونه اوريدي بي بي سي اوريدي موبایل کې ته بس یو خر کې پاتې کې دي استره موږ تاسو کولې چې څوک غالب شل هغه مسلمانان غالب شل الله کافر غالب شل معلومات کولې او بسو موږ راغلو مديني کې اوسېګو نارې غانډه غويمي دي پرزور دي ولو كان فيكم ما قاتلوا الا قليلا اقدو دغه موجود وین فيكم ساسو په لخر کینو جنگ منهو کړل الا قليلا مگر لږ ډیر لږ وسره ځان خودلو دفانا زیاد پاغو سره سر وګورې مونږه ګورې مسلمانانو سره ټلشيو لکه ساسو فایده ده پکی لقد كان لكم في رسول الله اسوته حسنه حقیق سره د تاسو لپاره في الله په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عم نما نمونه درخاسته نمونه د کنه خه نمونه لمن کان يرد الله واليوم الاخر هغه چا دپاره چې او می ساتي یریږي ساتی ساتي د الله رب ال عزت واليوم الاخر درنګي عقيده ساتي د اخرت وذكر الله كثيرا او یادی يادي الله دې څه مطلب ده متکرو <متحدث> وذكر الله كثيرا تمام عبادت مرد دي تنه چې هغه عبادت د قسې کې کنه هغه دو د پار دي هغه په کوي دانا چې پله مرزی کوي و, و دادو دادو دا کاله سراتې نقامو کو سالهه ممنون نه لخ ذابان د دو هو ترتیب دا کله چې دلی را شي نو دو ان ه پرشانه شيسترګې باټ ووج چ کې نه بوت نه اوه او کاش کومونږ باندو کې او لیکن بلغان نه ممران چې دي اوډ ډلو د کافر ویني له ما ممنو نه لخ ذابان او کله چې او او ان مومنان احزاب دلین کافرون قالوا او اي هذا ما وعد ان الله داغ رو در خلاله موعده کرده او خیال داغ رو در دا خلاله موعده کرده غو رسوله و اپیغمبر جاغه و صدق الله و رسوله و دارنگی رفتی او لی اللہ و جاغ رسول و ما زادهم اللہ ایمان و تسلیم نظیت ای دولارا الا ایمان مگر ایمان و تسلیم و يدا كافر ودل ويني كنا دو ایمان زیاد شي کلک شي لگا دات دا منغراړو نو ام حسب تمن يعلم الله الذين ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ام حسب تمن تت خلل جنتا ولم ما ياتكم الذين خلو من قبلكم مسطم الباسا والزراو وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله غدا ګورم دیومت مؤمنانو دل یولید نو ایمان زیات شو او التاجیان غورا پیغمبر ور سره دی او بیا وی متا نصر الله د الله نه امداد غاړي او دارنګي پریشانی پیراغلا نا التاجاری مطلبونو په غزه کې ویلی دلته چیرنه مخامخ شل مخامخل نو دوی الله مون سره د دې خبرې لوز کړو اقا مخامتلا ثموږ بجنګيګو نمنګ لا واجرونو راکې کنا ها مون سره الله وعده کړی و ثموږ بجنګيګو نمنګ لا واجرونو راکې کارنګ غالیب شلو نمنګ لا مال غنیمت ملایږي او کوموږ چنه وفاصلو نو شهادت ته جنت ملایږي ومادا دو مل ایمان او تسلیم او سجاعت نک ډول را مونږه ایمان او تسلیم او تابعداري دوچند د الله حکم ته غاړ کې خود کنا من المؤمنین ازنه د مؤمنان و رجالون سڑی او صدقو چاغو پرکړه رښتینی ما عهد الله علیه اغه خبره چې الله سره له ځکړو انسبې نظر وجه الله تعالی نه اغه یکا الله حاضر کړم زبوه خو هم چې زنګ سچل کومه ما رو خپل غلوز پورک کنه منافقان نو تختدل او اغه چې خپل غلوز پورک من المؤمنین د مؤمنان و رجالون سڑی سا او صدقو چې رښتینه کو پره یکه غلط چې الله سره کړو فمن هو من قضا نحبه جن ددون غسو کو قضا نحبه چې پره یکه خپل حاجت هغه نظر خپل حاجت هغه نظر حکم چې نرمه نکړ وایې پرک فمن هم یان تزه روزنه د دیونه انتظار کوي فما بدلو تبديلات اور نه د بدل کړه دوه دین په حساب بدلول سره جز الله صادقین بصدقه دل پارا چ بدلو ورکه الله تعالی رشتې نوتا په صواب رشتې او دغه قفوس پکې کنا رشتې نه سړې ده هغه په لوز پالعل ده نو د دې بدلو ورته ملازي کی و يعذب المنافقین او چې سزا ورکی منافقانو او تا فماتول د لوزونو و يعذب المنافقین بنقض العهد انشا شاء شوغړې عاده چې دو دقه شانت دنیا نه لاړل چې منافقت باندې ما لوز ما کړو منافقان او بیا مرسلل په نفاق منی او یا توب آلیهم یا چین اغاق رجوع که اللہ رب العزت پاغو باندی ویواندی بالمنافقین او چهالت مرک دا چهالت کرا گئی چې منافقانو او یا توب یا رجوع که پاغو باندی او توفیق دا توبیه اولوار کې ان اللہ کان غفور الرحیم دا دیر دلی را مسلمانانو تا کډه خلنو دې سره مقابله هو خمدک کنيسته او یا طرف نه ډلې او بل طرف نه مسلمانان الله په هغه باندې چې لای راويسته ورت الله کفرو نکفروا بغيظهم راتل واپس کړل الله تعالی کافر اګه ډلې کافرو کافروا بغيظهم سره دې غيظ او غضب دی غو نا لم ينادو خيرا وسو كن قدمنه چ حاصل نکړه اس فدا دمر لیر نارغلی او دمر مالونه خرج کړل لم ینادو خيرا عسيل نکړه چې هغه هیڅ فدا سفيده سپيده راغلی هغه چېنګه هغه عسيل نکړه وقف الله المؤمنين القتال او بچ کړ الله تعالى مؤمنان د جنگ د کافرونو الله صلی الله عليه وسلم جنگونه څو رضى د سي مارکا وا وا اور اپور نشوراتلې مزګ خندق مسلمانان تیار نه سو چې بالا بختل له ګي په گزارو نه کول الله رب العزت وی وقف الله المؤمنين القتال اوواز کړه الله تعالی مومنان د جنگ د کافرونو اوسې شه فرشتي ولېګلې شلې ولېګلا وکأن الله قوی و عزیز ده الله قوی ذات زراور په دشمنانو باندې دانا چې الله امداد او نصرت کړي نو به بوم غالیبيږي نه نشي غالیبي دي وانزل الذين ظاهرهم كم ميدان چون غلا اولما تي ور کړم او من شلې راغلا دا ابو سفان دا وختونه ورونه مړسلل بیا غو دیګونه وختل بیا غو خویته نه را چې لای والو زولي بل غاړنه اا چا چې لوز د بنو قریزه نه هغه خپل قلو تدن نشلل نوس الله رب العزت مسلمانانو ته ان سلام تدا حکم وکړي چې زیپی ولی نه ډن راغلی وي د کافرو او دننه دو لازمات که نو بار نوم دشمنان، مخی نوم دشمنان، شاتم نوم دشمنان، مزک مسلمانان، انتهای پریشانی وان و چې د کافرو و دلی لاری نو بنیو قریزه یوازی پاتشلل یوازی پاتشلل نو نبی علیه السلام تا خود امره اگه چیزه ورپسی او لارل چه نو بانشلل اخفل قلو کی دن نشلل، کرونو کی دن نشلل، نو اطلال جنگل نو بیا چه نو پانزوس رج محاصره وان ته محاصر نرسته او فیصله وکړه چې سات به نه نماز چ سوي بس موږ غه ته تیاری سات به نه نماز دا واک ورک چې واک ورک سات به نه نماز رضی الله تعالی اوه وي تنا نه پرې ده ما شونه پرې ده جمجو خلق ټول زوکه مدینه ته نزیه لوي او کندو کنيستا یو یو بوته او شپپته نو ا وکته کندته ورځم به کافر ومن انتہی روب راغه کنه دو لوز واکړو وعند الذين ظاهرهم اورا ذکر الله تعالی کسان ظاهرهم چ تعاون کړه د کافر سره من الکتاب د ال کتابنا بلو کړه ز من سیاسیهم د غد قلاگانو نا مضبوطه قلی و و وقذف فی قلوبهم الروع و یغردوا د دو په زون نه ک روع فریقا تقتلونه و تاثرون فریقا یوم قتل کوله چې کوم جنگجو خلقو اغا زبک قتل کټول اتاصیرونه فریقا او کت کوله تاسو بل لډلان زنان او دارنګیو ماشومان هټول چنه هغه غلامان شلل او اورس کوم ارزه هم او هر یک رتاوستا ارزه هم هغه زمکه دیغو و دیار هم کورونه دیغو باغونه دیغو او هم مالونه دیغو دا ټول دوی ته پاتشلل کنا او ارذ لم تقوها او دارنګي داس زمکه تاروسا چې هغه نغته اوس پاګې باندې قدم نه دی خکنه روم او فارس او خبر او مکا او طائف او حنین دا ټول ملل کنه رستوکان الله وعلى كل شيء قديره دی الله په هر شي قدرت ورنا چې مدینې نه بار تني شو اتلې هغه پر ملک باندې غالب سل مدینې نه بار تني شو اتلې سمته عذاب راغلي دو خندقو کنيسته بار ته جنگل نشितلې لیکن یو وخرغه تبوک ترواندی یو وخرغه طائف ترواندی یو وخرغه مکی ترواندی یو وخرغه کیسر او کیسر مقابله تو تللی تاسو آسان کارونو کنا کا الله امداد او نصرتو دې دره خطاب نبی علیہ السلام ته یا ای النبی قل لازواجک ای پیغمبر او ای بیبیانو خپلتا مالونه چې ډیر شل غنیمتونه ډیر راغلل ازواج مطهراتم مطالبه وکړه چې زمونږه نفقات تم لک زیاد شي یایو النبی یو ای پیغمبرآ قل لی ازواجی که او ای بی بیان و اخفلو تا انکون تن تردن الحیات الدنیا و زینتا ها که غوار تاسو جوند دنیا دول سنگار جاگین و فتحالینا راشا راشا امتی کنن چه فیده در کن تاسو تا و او سر رح کنن او رسخت کن تاسو سراحا جمیلا پا رسخت دو خستا و سرا راشا فیده و اخلی و زی و انکون تن تردن اللہ و رسولا که غوارج دا اللہ و رس فائن الله عز للمحصنات من كن اجر عظيم نو تیار کړه د الله رب له ذات هغه خسته عمل کوونکو زنانه او ته تاسو نه اجر دا خطاب اغاز واج مطهرات و طيان نساء النبي ای بیانو ته پیغمبر کاچ راتلو تا سنا نه په یو راو خبره اقاره جزاء لها العظم سزا به دغه دبلی زاور بکړه چې هغه ته سزا دبلا کولی او چت کور نه سره تعلق ټکن وکانه ذالک الله ثالصنی نسبت چتنه سزا مو چتا من يقمن من كن لله و رسوله وطعم او چا جي تابعداريو پر تاسو نه د الله او د رسوله عمل وکنه اور به کومه غي تاج راه بدلي دغه مرته ني ډبل راک سنگه سزا ډبل دا واجرنوم ډبل دي کنه واتدنا له رزقن کریمه او چار ک دم دي د فقره رزق دی عزت والا بیا ختا و واجب یا يا يا نساء النبي اي بیا د پیغمبر لستون نه كهات مين نتا سو پسندي نو روز نه نه او تاسو د نو روز نه نه او فرق تې کنا هغه هم سړي د بیا تاسو په پیغمبر بیا نه تاسو هغه مطالبه کوي د خوندانونو نو کول شي تاسو څنګه څنګه مطالبه کوي د پیغمبر نه تل تقاین منا تقیتنا فتاسو یره کوي نه فلا تخزا بالقول جويلي نر به خبر مکوې جويلي نر به خبر سوکرا شي نر مخبر او تم کوه حیاط مہ ولدی <سؤال> فی قلبہ مرضن نو تبو پیدا شیا حیاط مہ ولدی فی قلبہ مرضن تبو پیدا شیدہ اګه سیدہ په زړه کې مرض دی نن راغی تا خبر نل موکړه جویو ن خبر اوکړه سار وته بیا راضی کنا گاخونش ل <سؤال> بیا نو تا کور سوک نشته سړی راغی نن را خبره موکوا نشته چت تلل چر تلل ماته سپتنه هو سی سرا سیدہ د پته ولګی چې خبره کوم بس ماامې ګزار لږې دن نه نه نو سناانهله په کار دا چې ناکنا سری سره سخته سره خبره وکېلی هغه بیا داسې وختې نه را که نه تېلیفون نمبرکه نشته سر تېلیفون نمبر نه په کوم پهغې بندې کوم تل کورن کور چرتنو ته چرته نو کوم ته تل د باردانان خبره فلا وقل قولا کوله معروفه او دارنې چ او خبره د شریعت مطابق. اور شریعت مطابق لیکن نرمه نہ سختہ وقرن فی بیوتکُن او سیګه په خپل کورونو کې د ننن او بارم ګرځي تبر تبرج نہ تبرج الجاهلیت الاوله مخاره کوي ډول او سنگار په شان د جاهلیت جوړ جوړ جاهلیت څنګه زنانه دغه څه ګرځيدي ازادي اوس پروا نه او ساګه ترتیب می اختیارای کنا دا جاهلیت ترتیبونه پرېګد ډول او سنگار کور کې د نن بار ډول او نه بال خچن بابر سر ادارې نشډل پړل بدن او دارانګي چهنو بیکار اوني کپڑے چې خلکو داسه خزاده دا چې سړی ګوري ورتنه او دن چهن صفا ستران چې شړې وي خزه دا خو دغه دا, دا دا خو د بارته وخلون نه دا سي دا سي پاتې کېدل پکار دي واقعنه سنات او اتي نه زکات مخاره کوي ډول او سنگار سمتل د جاهلیت ونبني جاهلیت جوړ یا زمانہ اسلام کې چې شورو ک او ترتی به طرقې د جااهیت ټولو خلکو معلوم وي کنا نه اسلام ک هم تاسو هغه پوخواانې طرقې دن نه را وی هغه قانون د اسلام راغلل دی او تاسو هغه زړی خبرې پلی دی کې دن نه را و دا ټیک نه کنا که نه بیا دویم جایت دی هغه خو جایت وړ بې اوتهه پاې اسلام کې دن نه هغه ترتیبونه ادارنګ احکام او هغه کاته کې چې اسلام کې نیو ده جاهلیت تر کېبون دي واقعنه صلاة او تینه زکات هم کې موږ ور کې زکات او ان الله ورسول مننه د الله او د رسول انما يريد الله يقرا غادي الله ليذهب عنكم الرجس ليترككم طاهرون پاکي تاسو نه پليتي اهل البيت کورانه والو او طاهركم تطهرا او پاکي کې تاسو لپاره مکمل پاکي سره واظ کورنه یادوې ما يتلاف بيوتكم هغه چې له او کورونو استادو کمن آیات الله ہدایتو د الله تعالی او الحکما سنت دین معلومات حاصل کور و درسوم کیږي درس قران او درس حدیث و دا د مسلمانانو کور دی ولیک حکم دا دی چې تاسو ته کوم لسته کیږي و ذکر نماز او تلاثي بيوت کنه تاسو ته کوم لسته کیږي ناغه یادوي هغه کوم شي مين آیات الله قران او الحکما سنت ونکو کور کیچن پرانه سنت ني دا واسي یاد څه شي یادي ان الله كان لطيفا خبيرا دا قران درس ني حديث درس ني مدا خد واسي شي یادي مزک او زکات ورکاو نماز بدا څنګه اجدا کوي زکات د دغه مثال وسنګ اجدا کوي واطين الله او رسول منه دا الله او رسول مداه طات کوم کوم شیزو نه کې طات ته الله دے کوم کوم شیزو نه کې طات ته رسول ده د توصفه او خوان باور تحيق نو د دکور کې بچان هغه دینی تعلیم وی چې د دې مسائل خې دا نه چاږي ته هیڅ هم پته نشته او خو الله دې ماف کی زنانه تا خپل مسائل هم دې معلوم نور مکمل دین اسلام خو پرې ګره هغه خپل مسائل چې هغه او ته نفاس مسلې چې بچې پیدا شي نو دغې څه احکام دي دا ور ته پته ني کې زنانه پورا اصل اخره دې هغه مزل کوي وې څه اختلافه حالکه پاکشی په لسمر ازمنه په لسمر ازمنه ادا ویسه لختي را سليخ راځي نه غسل کوي او نموز کوي خپل مسائل ورته نه معلوم حالکه نفاف حکم داده چې دوه ورځې وروسته پاکشلا به غوم دا مسو رو کوي کله سره ورځې وروسته یعنی سليخ ته نه دا اوډينا دانا چی, چی دی نه کومه کې پاکي ناراضي ما خپل هغه مسائل نه خبر کلی پراتينه نه خبر چې دیونه زکات شه وکنه دا کمی خو دی اغو ده دا کوم کور کېدي دغه د کور کمیره چې نور تمام کارونه کېږي نو دیم دووم د کور کې کېږي که نه ان اللهکان نه لطیف خبرره دقی الله ډیر بارک بین ذات خبردار نو کله به چې احقامام را اصل نو ټول د مسلمانانو د ممنانو ممنانو تشککرې بهوي بعضې وا جو متحرات کې ادارګې نور بیایانو دا وې چې دا کومقرلاان کې تشکرې ککیېږي دول ده نارینه و کېږي د زنانه خو تذکيره نشته نو دا یاتو کې د خود تذکره هم نه ان المسلمينا يقرا الغادي خودن کې سړي او غادي کې زنانه ادا رنګې کې اماندار سړي او اماندار زنانه تابیدار سړي او تابیدار زنانه رښتيني او رښتيني زنانه کلا کلک سړي په دې ته اتمنه سړي او کلک زنانه والخاصين او الخاصات خوشو کونکې سړي او خوشو کونکې زنانه و المتصدقینا خیر خیرات ورکو ان کی سڑی و زنانا و السائمینا رجدار سڑی و سائمات رجدار زنانا و الحافظین فروجا ہون اغاو حفاظت کوون ان کی ده شرامگاون و اخفلو سڑی و او حفاظت کوون ان کی ده شرامگاون و زنانا و داکرین اللہ کسیر و ذاکرات ذکر کوون ان کی یعنی احکام من کی دن من اطلن کی سڑی و زنانا اعد اللہ لهم مغفرت و عجر نظیمہ تییارک د الله دو لپاره مافت لوی اجر دا سفات چا کې واللهغ لپاره ډیر ل اجر تی کرد دی اوسله به من د الله د رسول به منی چې پیغمبر یو فیصلله وکه بیا خو نور لپ کار نه دی که نه فیصله د بیا هم اختیار نشته اماکانلی مؤمنې والله ممنه او نکس یو مومن سرړ یو مومنې زرانده دپاره ا دا قضل الله رسول کله چې فیصله وکړه الله او دا رسول دا امر اندې وکړ ان یکون له مل خیاره چې دوله پار شي د خوخه پغه کې من امرهم کار دونه څه فیصله پیغمبر وکي نو بیا دا وای چې زما خوخه دا سدان نه داستا خوخه د بیا تان رسول د خوخه تابع ده اوس پرته خلاف نه کوي ان یکون له مل خیاره چې دوله پار د اختیار شي نه اوس دول اختیار نشته نه مؤمن سړي له اختیار شته نه مؤمنې زنانه له اختیار شته یو ورنه د الله خبره ده د الله رسول خبره خبر ده او دا راپاسي خپل خبره پکی کوي یو غننه سنت دی او بل غننه رسوم او ریواج دي کوي نه د له اختیار نشته کنه ولی کوي نو سنت په پا پاتکی کوي کنه بداد کوي نو سنت په پا پاتکی کوي او دا رنګي رسوم او نو سنت په پاتکی کوي اوس څنګه مؤمني پر څنګه مؤمه راځ نه نه دا رسوم او کو د پیغمبر د پري خود لاس مکو کنه وما يا صلى الله ورسوله تات خلافه الله رسول فقد ظل ظلالا بعيدان و ده خطا سره په خطا یې لري سره دلته اوسه ده زمانه جاهلیت غلوی هغه رسم دغه رد کوي کنه حضرت زید رضی الله تعالی هو ووډی کولی کې مرسر روانو نو درند کې ځمانه ولا کړن سوات د رندګي شروع دا چانه بچی پټي هغه واکې ابیه دمره پیسه راوړه او چانه بچی وبې او خرسي دا یو ترتیب شو را ده ما زمانه جهالت ترتیب وسوم ده کنه دور کی هم دغه دک رسول کیږي خلق او تا هغه د فرعون هغه ترتیب دی چې غوا را پاسید او د بچي بوله پور تک تکلیف او تورسن قتل بیک تکلیف او تورسن اوسوم ده بچي واقعيږي او د رنګي پور تکيږي اثباتینه لګي تکلیفونه او ترسې ندلتا زيد رزل اللہ تعالی مور سر روانو داکوان راغله مور نه یو مور نه واغسته وزر زنانه واغی خو به څه نشی کولی مګنو سابا لارې مونې واخذه د داکوان درا شي بچیت نواخلی ته به کوم ځلټی ته به کوم ځلټی هغه داکوان واخل زی تر رسولی ماغو ته به بوته خرڅه کوم هغه متی کې خرڅو چې خرڅو نو بیا خدای راز جل الله تعالی نه واغسته هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوتور ک دا چنه غو رونه خپل دا شار به وي چې مړ او کنه دی وي تر دې چو طفته ولګیدل چې هغه هم کا کړي راغلي معلومات کوو نو کې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی راغلی نبی علی السلام ته وي دا ګران دا کوانو پټکړو د مورنا ادهارنګې دغه زمانہ اسلام او دغه شند بار پات شه دی دومره زمانہ وشلا او د چنده شانتي بار پات او امونک ته تروسه پور پټانو نو کله چې دا خبره وشلا ما و چې معلومه کئ نبی علي سلام خاطر راغلل چې دغه رم سره پرېګدان دا خو زم 24 زما زوي دي او 24 زما روډ دي او 24 زما ورده ډیر خوشاله چې مونږ ولیدل ن بیا سره تهوينا وکړه که د تا سره ځینو زماته اوسته اجادت ېبووزئ کله چې دا خبره وشله او ډیر خوشاره شل او زیید رجلله طانو تهوي تا ته اجادت میلاو دی راده چې زو او ما ته خو اختیار را کړ دی چې زهزم تا سره او که نه زما زهو خو نظم زه خو محمد سالله سرسلام مګرتیا نه پرېدم زه خو د اوس نه پردم. ارغو یو ورته تجارت خپلار دے بل ول دا رول دے دا تر دے حالت دا چل اخلوان دی انتظار کی دی غم کی پرشانه کی دی نه مات اختیار دے ما پیغام ور د نه ویلی ز امر خونه د کړ مات ویلی هغه زین و تجارت ته نو د نظام کله چې خپل پلار هغه دغه سر وسد کله نړو سره نو ځمانه جاہلیت ترتیب دا چوبچ تبوی دا زما زوی دینو بس بیا دا خپل من یاد چې دا پلار پرې اوزے واغستم نبی علیہ السلام د ازم ازوی دی دای ورتوی او خلقو به شورو ک ازید ابن محمد زید ابن محمد دا ټول ته نغه زید ابن حارسه په پات شو ازید ابن محمد شوروش بیا نبی علیہ السلام خپل جی پشان د غنو یا وادو ل وک چې وادو ل وک زمانه جاهلیت ترتیب طریقه دا وا جچا توځوی نیغه او بیځوی غن لکید او بل غن نه زه خذبا غور غن لکیدا اغه سره بیا د نکاح نه کوو کچته جوا پره خدا دایو او رسمو نو دل تک الله رب العزته غرس ماته کنه او رسم <سلام> ماته دغه زید رضی الله تعالی عنہ چې زینب رضی الله تعالی انھا له طلاق ورکړل دا غي نکاح دی نو بیا نبی علی سره و او هغه بوي چې ساسو نکاحونه په ځمکه شیدي ساسو خپل خپل انو کړدی زمان نکاح خبره سې شي د ز ب ناک الله و ما نو دا ما طلب په نک ک را کړه د دی نقاا مع وکړو ګوره زما نقاا د بره نه شي د اډر د بره نه شي دیلی خلک منه ډیرر حرجو چې د حرج ختم شي که نه اسپېانغځان ب حرامه ګغ ځانانه نوده کې خلک سې او کې کوي چې ګوره پې غمبر د په نک کې ډیرې ځې وي او دا رنگیدہ ابیانیکاونه بییانیکا دا خوچې نه غت خپل شهوات ته ضرورت یای کیږي ډېر پهش په شو مخکیو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ضرورت او خواهش مطابق سردا کار کړی نه دی که دا شکیم نو بیا په کار دا وخت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوار لزر بی بیان کړي وې سوار لزر دا ولی زکا چی یو نبی طاقت چی دے کنا دا چی سلیختو جنتیانو سڑو عمر دے دی یو نبی طاقت سلیختو جنتیانو عمر دے او د یو جنتی طاقت چی دے اگر دا سلو کسان عمر دے سل نو دا چالیس ضرب سو چکی چالیس ضرب سو مداد سو جوڑی گی مداد چار ہزار جوڑی او به 4000 یو قص سرت سلور نکاون اجازه تست عام سړی تا ته امر ته خو زیات دی نو دا 4000 ضرب 4 شي نو دا 16000 جوړیږي نو 16000 به بیان اجازت ورته وو اته وینا چې د چکم نکاو نکول د پښفرست خپل خواهشونه پورا کول هغه خدای سي پیغمبر او هغه خپل نفس دومره قابو کړو چې هغه ته اجازه یعنی اغه نکاونا کول سل سواد لا ذره به بی او نه دیکړي دغه سون نه به بی بیان یو وخت کې نکاګي پاتشي وي او دا نکاونا شی دی چې جماوي نو دغه دغه مروي نو دغه سواد لا ذره 16000 تا ګوره او بل غان نه نه ته ګوره دغه عظمه کاسمان فرق پي ويستقول للذي قال كتابنا کوله اغه کستا انا الله عليه چ هغه باندې نام کړو الله تعالی پر اسلام سلام وانم تعالی او تا په نام کړو فازادول سلام تا آزاد ک ام سه کال یک ځان سره اساله کی بی بی خپل او وتق الله نه دې په حقوق کې نبی علیہ السلام ناڅاکه خبر شون توم د خځه خوان د ناڅاکه خبر شلی بلا شک نه خون اورتو کا نبی علیہ السلام ناڅاکه خبر شون قون ته قون غلطی اگر خې غلې وي نغې ته و چال لا نه رېږه او کوي داسې دانا چرې خمه کويګوره نه بیا السلام لاړهغ ته چې ریه دله نه تو فیفی نفسې کم الله هم مږدی او ت نفس کې پټه سااعت لاغه خبره چا اللهغ کاره کړه چېغ نک د ځ نف دی تا که د تعلااق کړه بلې غړ نه دې بچغا زلکېې ه خافکان را او ما ته به معمن به اعتاز کويوللی به اعتاج کې اترا په دی کوي چې تا دې نکاړی زی سره او زه غواړه تالاق کړه نو ما امر وو شي د ما سره مخلق وي ګورن ګور سره نکاح وک نو تخسن ناس اته یره دي بدنامي دي خلکو نا فګو کوم دي سره نو بیا و خلک دا وای چی ګور سره نکاح وک والله حقا تخشا الله زیات حقدار دي چې هغه نه یره وو شي الله نه یره شي کنه دین خلک دلته وي چې ګوره زينبر زي الله تعالی انه انهه نکاح د غخت پزړ کې آغا وا د لاکه کې ځ واخمه بیا به الله غ کاره کړي که الله خو دانه د کاره کړي پی غمر رک ک دا نووه چې د تلاق کې ځ واخلم پی غمرځې داان چې د نه تعلاقې وی کهطلاه شوو ما ته به عمل کېږي د نه تعلاقیې همسې که زه جکه دانه چې په یو خبر یا ز کې بلی د پی غمر شان خو دا نه دی چې زک یو خبر ساتې او د خولی هغه بل کي اول الله خداه د ښکارا کړنه نه ده کنه ستا پیغمبر استاد رکی دا او استاد سره مینا او محبت او استاد رکی دا او چې زو سره نکاح وکم نو الله باغه ښکارا کړی وکنه الله خدانه د ښکارا کړی الله کوم ښکارا کړدان او تقش الناس چې مامون به اعتراض نه کوي چې ګور سره نکاح وک ول الله حق وان تقش الله زیات حقدار د دا چاغه یې وروشي فلم ما قزا منها وترى کله چې پوره کوي دا غي خپل حاجت ژوبل نکاح نوم نکاح کیدره کوم هغه تعالی راضیه نو رضی, رضی اللہ تعالی عنها دا رسم د جاهلیت ختم شګا نا متبنا بیبی چې دا هغه پښان د گور نه دا دی د دغه خداتمان حرامه دا راغې سره ته نکاح نشي کولې نو زیاد رضی اللہ تعالی او د نبی علی السلام متبنا دا حقیقي ځای خونو کنا نسبی ځای د کایلا کن علی المؤمنین خرجون د لپاره چې فاتنیصه په مومینا نو باندې تنگ سیافیه زو ا دی اندروایم په بار د بیبیانو داغه متبرناګانو دیغو کی اذا قزو منهن خلي و ترکل چاو پوره کی دیغونو خپل حاجت متبرنات د خلیو خلیمه لاته و د ازما زوی د حقیقت کني ايته متبرنا و کنا دغه خذا دا خون غور نه ده نسبی زوی دینو دا خزن غور ده مغي سره نکاح حرام دي وحلایل ابنائکم الذين من اصلابکم مخ کی ذکر شي دي كان. كان امر الله مفعولا او ده حکم الله تعالی چ پورا کړی ما كان على النبي من حرج نيشتله پيغمبر باندې څه تنگي فيما فرض الله له ورسوله ده هغه احکام کي چې الله پاغم نه لازم کړ دي ورسوله ده هغه احکام کي کلا هغه الله في الذين خلقوا من قبل ترتيب او الله رب العزت هغه کسانو کي چې مکه تیر شي امر الله قدرا مقدورا او ده حکم الله تعالی امر الله فيصلہ د الله تعالی قدرا مقدورك اغه مقرر شوی کوم ترکیب سره دا نو اقد ترکیب سره وکي کنه علیکم بدلیلی خونه راضی اللہ دین او بلغون رسالات الله ها که سانتی رسې پیغامونه د الله تعالی یو رکی دا غن اوله یخون احد الا الله او نیری کی سوا د الله نه دبل چانه ولا یخون احد نیری کی او کس نه الا الله سوا د الله تعالی نه بل چانه نیری آقا پیغام اغه ترتیب سره رسې انبیاء شانداده حکو ته میلاو شي ا ترتیب سره او بلته رسی که نه الان کې ح تاشاره جلله اوط لا ووي چې نو بیا د سرسلام سیشي په نو دا دا خبره و په ټ کړی وه او کومه خبره او تووفی نفسې کمم الله همږ دی او والله حق تق دا خبره و پټ کړی وه که نه سب پیغام غامهغو ته میلاو شيغ خلکو ته بیا خلکو چې انت قانونه شوکلو بېرهې ویل سروکل چې ګوره خپل <سؤال> ګور سره نکاح وکړه نو دا یته راغله ګور خو هغه چا خپل د زوی خځې نسبی زوی خځې محمد بن با خدم رجالکم ملي محمد صلی الله علیه وسلم دی او کس اوا احد او کس میر رجالکم دساسو ناری نونه ناری نو بلار خونده کنه چې هغه وعده کړی دی وعده نرسته هغه ګور سره نکاح کړی دی دا څنګهشته ګو ناری نه د هغه اولاد کې نسبی اولاد دی تو یہ قاسم طاہر ابراہیم لیکن دا دا چی هغه ټول لگا وړی کولی کی هغه دنیا نه تللی او یو چې هغه بلوغت نه در رسیدله چې دا واده شی وی او قد مبی علیہ السلام ګوري ان ګور هغه دا سین نه ده شی چې نه ده شی کوي زید رضی اللہ تعالی ہو او د نبی علیہ السلام نسبی جو نو متولنو او دا د زماني او ترتیب او طریقا الله ختم کړه کړه ما کان محمد نبا ختم من رجالکم لار دی او قسم رجالکم د ساتناری نه نه چې هر رجولیت تر رسیدلی بلوغ تر رسیدلی ولاکر رسول الله لیکن ده الله رسول له وخاتم النبیین او دا رنګه خاتم النبیین ده چې هغه سره د نبوت درزه بنچې ده نبیان ختم شېری او خاتم النبیین اخری پیغمبر نبی علی سلام فرمایي کنا ها خا. انا خاتم النبیین الله نبی ابادی زما نرسته بل نبی راتول نشته هغه دلیل مومته نو غاړي حجت پته نوم نو غاړي بس ختم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری نبی هغه نرسته چې نو سب نبوت دعوت نو کذاب د دجال له علیه السلام دی هغه پیشینګوي کړدا 30 کذابونه دجالون زما نرسته هغه دیرش دروزن دجالان برهوزی او ار یو به وز نبی لیکن زما خبر انا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی ابل یا نبی علیہ السلام ہوئی اخبالا زمان رسط جلل پیغمبر وی نوداو حضرت و مرد بارک رای ویچی دیب او لکا زمان رسط جلل پیغمبر شتہ دین لکا <تصح> او حارون علیہ السلام موسی علیہ السلام دوارہ جلللہ نبیانو او نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام حضرت عدی رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئی انتا من نبی من موسیٰ زما استاد یو بل سره تعلق د لکه هارون موسی السلام سره یکدا ده چې اغه نبی و زمانه رسو چې نه غبل نبی شته دی نه بل نبی نشته کنه وکال الله بکل شيء علیم ده الله په هر شی مانی پووا دا قانون الله مات کړ زمانه جاهلیت تر سم الله ختم کړ اوس چې ده الله ذکر وکړو که شکر وکړو چې الله رسومونو او ریواژونو نخلاص کړی یا الی الذین آمنو ذکر الله کثیرا اے مومنان یادو یالله ذکر کوید الله ذکرن را ذکر ډیر مرادې ناخستان دی کوم حکم متوجی دی هغه پورا ککنه نو تذکرینو کې سار مزجو کوم تذکرینو کې شلي کنه جمعه تر غلس خو اخو ده دن نکړه اودان گیتلی نو گس دې بار کړه تذکرینو کې شلي کنه تا ته الله حکم د پیغمبر طریقې زین کې دی لکه معاملات راغل المخلا د سنت مطابق توکړه حلال راغل نهخال حلال ترجیح ورکړه خلام د پرې خود دغه ش نه په سب هو بکرتون اصلله تپی هو هغه بګاټن کې او بکرتن ساار ټم کې اصلله بګاټن کېله الله غذاات یوس د کوم چې رحمتتون را لږې په تاسوونهې والمللاکت او فرت دغ هم تاسو دعاګان کوي لیخ ج جو بااسې تاسو من دولوماتې د تیرول نور رناات الله رحمت را لږ فرشتت دعاګان کوي نوتون ذکر کوو که نه یالهدی نامود کوروله ذکرن کران. چغه سبب و ګري د رحمت الله تسلام چ هغه سبب و ګرې دعاګانو د فرشتو چا هغه سبب و ګر د تیونه دی توو ته ځکر کوون تیرونه به ویکن کانهبل ممې نه رارحما داقاو قوان راګل تیتتو پیشکششي د دو یو مپهرض منېل قوونه هو چ الله سره مخامخشي السلام سلام ووي سلام انقولم رب رارحم یو بلته سلام دا تونونهږه راړولی وو یو بلته سلام وي الله وور ته اون سلام ووي سلام رب رارحم یو التبون وی تحیته فی سلام اور دارانگی فرشتي ورته وی سلام علیکم تبتم فتحلوا خالد هر طرف نے سلام کنا و عبدالمجلن کریمہ او تیار کتدو لپارخ اغا اجر دیر دی عزت والا خطاب پیغمبر تک د تمہاری خطابات کی کنیا یا یو النبی او پیغمبرا ان ارسلناک یقینا لگی لمتا شاہیدن بیان کونک دانت حاضر ناظر و مبشرون و نذیران زیر ور کونک یره ان, کے ان, کے ان کے او دعوت ورکون کیل الله الله طرف ته به اذنې په زندګه وسراج منيره او چراغ بریدون کي وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنانو تا به ان لهم من الله فضلا كبيرا چې يقرا دوه دفعره ته طرف ته الله نه فضلا كبيرا لو فضل دا فضل خراب نه کي دا خرابيږي په مرګرته د کافر سره ولا تطغل کافرين والمنافقين او ممنه خبره د کافر او د منافق ود ادا ودا ازاهم پريد دغه غوغه بدره دي وتوكل الله اور برساؤ کا پارلامن مطلب داتا اللہ حکم متوجید ہے مدد چاہ دی وجن پر الله دے اللہ اذا حلال دے اچھا دی وجن دے تے حرام نہ وے او سر حکم متوجید ہے نہ وچ تے پر نہیں دے وتوکل علی اللہ وکف باللہ وکیل ده ختم مومنان ہوتا یاو الی الذین امنو یمونا ودان کہتم او کہ مومنان سنا صلا ثم بغو للتلاق ورك من قبل ان تمسوهن مكر دينت تاسوا وسر يوزايش مسن مراد دلت يوزوالج جماده فمالكم ننسه تاسط عليهن باغي بنهدهن سوهده تطت دونها تشماريت تاسواغ لار قبل الدخول قبل الدخول وش او بيات نغيسرا يوزنش طلاق ولوركن بيعدت مشتا اكو يوزش ابيا تلاق ورکړه نو به ایدت کړه دو خبرې د ایدت په مو مہر به ټول وی او طلاق قبل الدخول دی نو ایدت نشته مہر نیم دی فمتعوهن نو फायदा وس اور کې جوړجاړه جاما فیدی سینو ورکیا غو تا وسرحوهن او سره کې غو لره صراحت جمیلا پخستر او فتوای سره په ستوریقي سره طلاق کړه غو په ستوریقي سره پېد کړه اوس مہر نه دې مقرړ کړي ومطاول ورکان جوړجاړه جاما دا زروت شزونه دی طور توربندی سو پورې د هغه بل دې نکانه دي شي دا خپل جن خطیر کی کنه دومره کپڑا خو لو ورکه اونی تا ولا طلاق ورکړه بل دې لا نکاشو نه دی دا خپل ضرورت څنګه پوره کوي کله چې نه روابط کې مطلع شي فمت یو ہونا وسریحه الن سراحا جمیلا طلاق تفصيل او سوره بقره کې غته ورشو طلاق بعد د دخول له مہرنده د توندې قبل د دخول له دال نیم مہر ده او دارانگی چینو ایتت مشتا اکه ما هر نه د مقرر اتلا قبل الدخول یو زیکیدونه مخکی به جوړه جامه دا ارزي سامان ده د خاتم نبي عليه السلام ته يا النبي اي پیغمبرا انا خللنا لك يكرن حدا يو بيبي متمنه يو یو بيبي اني خوب نبي كريم صلى الله عليه وسلم نکاح کې زنه چاغه وينزي وي د آزاد شه نبي عليه السلام و نکاح او زنه وينزه د نبي عليه السلام نبی علی سلام سره دغه سیوی نو دا بیبیا نه نبی علی سلام دپارک الله حلال کړی دی کنه یا یو نبی یا پیغمبره انا اخلمنا لک یا قرن حلال کړی مون ته دپارا ازواجک الله تی اتو جو رهن نا هغه بیبیا نه استان چې تا ور کړی دیو ته مہرونه دیغو امام ملکت یمینو او هغه چې واګار د دی خلستان دیغو مافا الله علیک داغنا چې میرباني کړل الله تعالی پتا باندې نو زنه هغه زنانہ دي چې نکاح سره شو دي نو ملک نکاح دي او جنا حلال دي او زنه هغه زنانہ دي چې ملک یمین پر اغل لې ملک یمین دي او جنا حلال دي وین چې سره د مالک نکاح نه کیږي کنه د بل سړي نکاح کیږي وین زاستا ده په نکاح کې د بل uh... لور کړه لکه لور ساده نکاح د بل لور کړه نو ټیک تا کنه دا سره ته نکاح نشي کولای بل سړي کولای شي دغه رنګ وین زاستا نو تو به سره نکاح نش کولای بل سره د غوینځ سره نکاح کولای چې مالی غنیمت کې سار اغلام یا د چانه دی بی واغست یا میراث کې پاتش یا صدقه او غیره نه تا له چاره کړم نو تاسو ته خزه د بغیر دي نکانا وینځله کانا نو کوم معاملات خځې سره کیږي نکاح دی وجنا او عقب وینځي سره کیږي ملک یې امین دی وجنا نکاح نکاح نشکړي او بنات عم نکاح الون ده ترستا و بنات اماتک علونه د پاپغانستان د طالب پر حلال دي کنه وبنات خالاتک خالک علونه د ماما و وبنات خالاتک علونه د مشوس استا الله تیغا حجر نماز ته هجرت کړ دیتا سنا نو د ترلور دا د پاپولور دا د ماما لور دا د مشور لور دا د حلال تکنه وامراتم مؤمنتن او دې نه علاوه ایماندار زن دا ای وهبت نفسحال نبی چغې ځان حواله پیغمبر تا ان اراد النبیو ک نبی غواړي ان یستن ک ها حاچی نکاو کې هغه سره د تاو حلاله د خالصه تلک من دون المؤمنین دا یوازې ته د فار سیاده مؤمنانو نه قد علمنا کسرمون ک پته ده ما فرض نه علیهم فی ازواجهم هغه چې مقرر کډ د مونږ په فی ازواجهم په بار د بیانو دیو ک ماهر گواهان و و ما ملكت ايمانهم او هغه چوکداران دي خلاصه نه ديو یکلای کنه عليك هرجل لپار چې نشي پتا مونې تنش په دې معاملې کې وك وکان الله غفور الرحیمات دي الله بخون کې مې روبان اوس د زنانه دي د سرتې نکاح کول شي لیکن دا د چې اوس بده کې ته مجبور نی او دا رنګ ته نو په پابان نه د دې یو زنانه هغه ته ته ما سره پاتې کېږي بل زنانه هغه اخفل کور کډا تا مې نمبر لازم نه دي او ته چیرته یو ځان سره وسې بیا ته بل ځان سره وسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عادل کو قسم وکاو یو ځان نبی ځان سره وسوله بیا ته نو اقوم رب بل ځان انا اقوم رب بل ځان یاو یو ځان کور یو یو نو د قشن بل ځان کور توبت لیکن پیغمبر منه خدا لازم نه نو وخت نور چې اګه د زنانو د درې زنانو ماغه من لازم ده چې حق په د زنانو مساوي توور بنیاړه کوي دری لري سې زونه دي کپړه کې برابر وساتي د رهم خوراک کې برابر ساتي درین شپې قاتې کېدو کې برابر ساتي یو کور کې دوشپې کوي بل کور کې هم دوشپې کوي یو زنانه د ور ځان سره ساتي نو بل و د ور زنانه سره ساتي خوراک کې سکاک کې کپړو کې افات کېدو کې دا چې نن أغا برابرτια وکاين پیغمبر باندې دا لازم نه وا ترجي من تشا منهن رستو کې نمبر نه ته نمبر نه رستو کول شه ته أغا زنانه چې تو غاړي نمبر نه رستو کول شه ته أغا زنانات چې تو غاړي منهن ددونا وتوي الیک منتشا او زاي ور کول شي ځان سرا أغا زنانات چې تو غاړي کومه زنانه ته واړه ځانته نه دا یو چې هغه ځان سره مزه کوي او بل چا له دې کې یو بل ځان سره مزه کوي کومه چې مزه کوي او کومه چې څخه په طرف کوي ستاسو اختیار دی نمبر په لازم نه ده کنه ومنې ته غیته مه منځلطان او فلاجن حالیک هغه چې په ته چې تو غاړي یو ځواله دی هغه یو ځواله دی سره او ومنې هغه بيبي او غاړي ته یو ځواله دی سره غاعزل ته چې تا یو زل ځان نه لرک ده مفره جونا خایک اس بونه نشته پتاب بندې ذلكکهاد نه ان تقر را یون نه ولا یزن نه یرځین دا بیلپاره من دا حکم را وږ دا قریب دا ان تقر را یون آ یون نه چې یخی بهتر کې دیغو ولا یحزن نه او خپ کېږي به نه یرځای نه خوشحاله بوی بماتته ته نه کو لوونه هغه چې تو کېدوته ې یو بيبی خواتهلاړی. اګه به خوشاله شي کنه ولې تا منه لازم نو اړخ وات اتلل یا تا خل خوات راغ اوښتنه تا منه لازم نو دا غیره غوختل تار راوښتنه خوشاله به شي کنه چرته منه لازم نو به زه نو دا ته اجازهت شي سران اوات ولې شي ور کوي نو خوشاله وي ولې دمن لازم نو به مون چیرنه زم ما خیال ساته والله له ما فی قلوبکم زیات محبت حضرت اشرف جل وعلا انھا سلام نبی علیہ السلام وی اللہ پایکه هزه برابر اله کوم چې کومه ز او باز سذن هزه مالک نیم چې هغه زیات محبت ته تاشا عاشا سلام ټک ته بی بی سلام محبت زیات ته هغه غزر زنه مامله دا لیکن ظاهری معاملات هغه برابر ساتي او کیوتن برابر نه سات پیغمبر مرغ لازم نه دا یوتن برابر نه ساتي دغه بیبیاں نه دي حقوق دغه برابر نه دا کړي معصر میدان کې ودی حاضر شي پيش بشي یاو طرف بدل ووچی ولی د پردې حق ځای کړ دې وکان الله وعلى من حليمان دې الله په ډیر صبرناک ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب او دارنګ کوم زنانه د فار حلالي وی دغه تذکرہ تذکرہ وذل توي لا يحل لك النساء من مګر ذکر شو کنه سالور قسمه زنانه دین علاوه هغه تعالی لپاره حلال ندی کنه ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه تا د لپاره د ددان چې بدل کی په دو سران نورې بیبیا نه ولو عذبه که حسنهن اگر چې تعجب کیا چې تعالی را خو سم دیو الا ما ملکت یمینوک مګر هغه چې واغدارن د خلاصونستا د اقسام د ددان دغه زنانه دی دا تعالی لپاره حلال دی دل دین ورستو د ټول تامونی بنډي داسې نه د پردغه اقسامو کې یو تر لوردان او نینو بل دانا چې کوم نکاح کې دي نو دغه دې نور نشته لاحظ وکړه نساء ومن بعدو په دې اقسامو کې د نن دنا ته تبديلی کول شي وکال انت دی اقسامو کې د نن دنا ته نور زنانو سره نکاح کول شي چې دغه دغه قبلي نه کنه دا کې دنه دې ترنونه دې پاپو لونه دې چې محصولونه دې ادارنګ دې مامالوونه چې تاسو هجرت کړ دې دا کومه کی ذکر شو دا اقسام کې او زنانه سره نکاح کینو ټیک تا دین الهलावाنه وکان الله ولا کل شیر رقیبا دی الله په هر شی د رقیبا نکابان محافظ دی هغه الله د کنا د دې نبي ختم مومنان ته ا مخه کتاب او یامن الذين امنوا زنا ختم المؤمنات نه بل خطاب دی اغه آداب دې اے مومنان ولاتد خلوب جو تنبي نبي کریم صلی الله علیه وسلم اغه د دعوت تنظیم وک زکه چانو هغه واده کړه ولېما وکړه چې ولېما وکړه خلک راغی رټه لا بیکیناست خبرې شورو وکړي د دې خلکو عادت چې ته خیرات لاره شي ډوړې لاره شي بیا کور ولا تن یره دوبه کلجی لکه غاناش به جرګی کین زکه لرلرنه لر خلک راغلی ربه سلام علاقات شو راځي رټه او خره د استعمالو وکړه دم وکړه ازو ما کول ولا په انتظار کې نو ول راځینه رټه د سرخان تک چرایشی نو بیا پاسینه که پاس یوځای کی کینن بیا ځینه نو دلته دغه چالو شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم داوا ته کړ ولیما دا جوړه وړه بيبينا سره یوغړی تا زکه وروښ کوړه وړه کورونه مو کنه دیوال ته چنه طرف ته پردی کې ناسته او دا رټه یوخړا ځنه کسان نه ستي نبی السلام بار کلاړ نه راغه بار کلاړ زکه میلمه پوه شي که نه تو ور ته زه چې ته ځم مه پوه شي و زوم ځمه نو زه بیاسه کوموم را پاې نو بیا سسلام بارتهلاړ دو بیاوم را پااره نهدل اخلهغ مخصوص کړه چېره زون دا نته په پیغمبر منې بوشله نو بیا لاړل کن چې دوو ادب راغل دا تونونه راغل چې داسې مک کو یا ته چې ځای بل سرړ متنګئ ل نام من ممنانو لا ت لو بلو مدن نه کېږي کور د پیغمبر کورونو د پیغمبر کور د پیغمبر ته ال لانه انه ځن لکم مگر دا چې تاسو اجازه تو کړی شي انه ځن لکم الا طعام غیر ناذرین تاسو اجازه تو کړی شي لپاره د خورات غیر ناذرین نه به انتظار کوون کې نو د پخیدو دیږي به څه مطلب دی تاسو غیر مې دوړل راشن اته سار وخت نه ترې ناسي ورته هغه پخې به سار وخت ته لاړ کې نه او داسې واړه ړه کو او ځړه د نهبار کې دی شي منډو کې تا که چوللی ولې غرمې روټی ده اقللی چېارثار تللی د کورله به کارس وخت کوي دانا چې تاغ انتظار کوي تا تو دوهفلانکې ټای بې راشه نوټای بې لاړشه نه دو خبرې وئ نو به کوربه انتظار ک کوي نو به انتظار کوي او ته باه بج وخی تو دو بج لاړ د کوربه انتظار ک کوي قوررب به انتظار کي نه ټای وې لاړ شه کورته انتظار کدي. او بیا غری پسی هغه نورله روټه ورکی کور ولاو روټه خوري ناغه به مازیګر شي دو بجې تلا نه تاره روټه راکی ندرې پهور تنا شي بیا بغو غرمه روټه مازیګر خوري وګی ته گی نه دا بل لو تکلیف نه ورکی نو تبخ کول قربو من انتظار کوي نه په ټایم او بیا تبو من انتظار نه کوي ته هغه دولس بجې جوړای دانو تلس بجې تلای ناسي ورتا داسې من کوي کنه غیر ناظری نه نه نه به انتظار کوون کې د پخیدو د هغې ولاکن دا دویتون کله چې تااس ویللی شي را ش نوفتخلو با تهم تون کله چښړ د فته شوو بیاخواارشي که اوځئ ولا مستانې سر ل خې سمکې کې مینه کوون کې جرګو سره تاسنا چې تو سخ مینه کې خبرو سره جرګو سره دغه ته جرګې سرو کړ دي خلل تن کې بیارته راضکنه جل بیا وخوره نه ذلك کوم کاره یو جببی یا یا قرن <تصفيق> دا پیغمبر ته تکلیف ورکړي نو بلته عمر کوي کنه نفیس تحجیم منکم هغه شرمېږي تاسو نه چې تاسو ویزا نو کومه عمر شرمېږي کنه قات هني شی ویل چې وزه ځه هغه انتظار کوي ناس والله الله ولا يستحیم من الحق الله ته هغه نه پرې دی د حق نه هني پرې دی بیان د حق کوي کنه بیان د حق وک سمتل کلا چې ویږي راشا جو راشا کله جوړایو خري جوزا ایدان ایدان دوی نا چې دا دتون بیاغ انتظار کوي کوي کې او لای سینکي تلیفونونه کوي اتای راغمه او راغمه راغلم راغلم داسې نو اکه نور سوک میمانیغ د دوړ وخري ت ساارې نو بیا داسې که نه ز دوه ټ مثارم یو ګنټ ما لي نور سوک میمانیغ د دوړی وخورری کوورولله د دووړه وخورري م لو کې د زه و را شم دا نه چې راغله جو د انتظار ک کرد دا خو ټیک نه ده که نهناجهیز دا. وذا سال تموهن نا تاسو شې غواړی متان سه سامان فصلو نمی ورا حجاب, دن دے, دے, حجاب دا نموز کنه تاسو ضرورت ته کوی کسړې نشته اته پلانکې شهرہ کا بیل پکارد د تبر پکارد د لور پکارد یا بل یو شی پکارد دین فصلو حنا واړې دونو می ورا حجاب رسره پر دینه ذالک متحر القلوب وکم قلوبهن دا ډېره پاکون کې د زړونو استاد او جنونو دی اغولاره پاکی خبره ده کنه پردې کو ته دنه یسوګ درمند راغې ولی راغلې وربا در باندې را لري پکې نه ته چينو هغه ستازه صفه ده خځوم نظر صفه ده ته ضرورت لپاره اتلې چې دا شېله په کار دی ادې کا اچانک څوک راغلل نبي وته سوای بارولانی ظاهر ده د دا څوښک نکي کنه دن نه نو دا خو یقین خبره ده مزير ده او ما كان لكم ان رسول الله او نه د مناسب تاسو لپاره چې تکلیف ورسې پیغمبر ته نور شاته عمر وسې کنه له انتنېذااج م بعدده او نه تا دې خبرې جهاجازت چې تاسو نیکاو کې دغه یانو سرهرو دغې نه اسکهوللی وا هم مه کوم کهه دغ مییانې ستاسو خونددي دي او نکا معامله حرامهله فقط په نک کې چې او سرته نکان شي کولی ان نه ذلك کوم کا دله یوظما د لګونه دی دله پهنیې هغهستاسو روحانی پلار دی که نه داستاسو مندي دي مور سره خونیکانې کېږي ادا حرمت فقط په نکاح کې ان تبدو شې کتا سو پټوي او شې او تو خوه یا سرګندوي ان فن الله كان بكل شيء عليما الله خاص هر شي د منی پوهدې تو کو ته تلې پر دین الکول راغلې زما سکار او دلتا مال ادا شې په کار دا ادا شې پات شې نه هلان کې زړه کې صاحب ولا خبره نا دون لا ینه ابائنه نا دون حاله ینه اوس پابندیو لگے نور کوم تذکر شوہ چا چا مخه ته ودار اتلیشي دلته هم تذکره کیږي التاغه کسانو تذکره وا چې اغه مخه ته راتريشه دوله سنگار سره دلته دی اغه کسانو تذکره دا چې خلوت کې دیغه خاطر اتلیشي یوازې به هم تلیشي التان دا زوري نه ده اغه صرف اغه کسان چې د دې وسره نکانه کیږي او که کدي صفا ستره کپړه چوللی کالی مالیا چوللی داغه کسانو خاطر اغلا نو سہارت نشته په صورت نور لږه روانو سورة نور اتلا سماسی پارا آیات نمبر ده اکتیس دیکھ اللہ تذکره کی کنسا کسان تذکره کی اقدا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ خَوَنْ اَوْ آبَائِهِنَّ اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اوونان او هن خران او بولت نه د او اب نه خل پاران او اب بولت هن نه خران او ابنا ه نه او ابنا بولت هن نه او یخواهن نه وونه او ب یخوا نه روروونه او وکړه پر پسې زننا نه اوداررنې ونج بیا زه کسان خدمتګاران غیر اور ال اربته چې شهوت ولا ندي وینر رضا لري دیناري دی نه ونه او اوتف لم یظهروا علی اورات النساء هغه وړو چې موږ خبر او د زنانو او عورتونو نه دغه ډول معمولات نه خبر نو دا کسان ذکر وکړل سم مطلب د دې کسان مخکې کډول سنگار صلی الله علیه خیر دی کپڑے صفه دي کالی اچول دی خاون مخکې د څخر مخکې د پلار مخکې درو م دواه اګې د خورې مخکلاړه نو صحرت نشته دلته چې کوم قسان دکر کوي کسان دي چې یواې دی, دی ناست نو تیې خواته تللی شي خواتللی شي لا جوونه حاله نه یا با نه اګونه نشته په دومنې په باره د پلارانو د ولا نه هننااک او نه د ځمنو د دو کې چغ خوالاړه شي اوله یخوا هن نه د رونو د دو ولا یخوان ای نه پهه د رنو د دو کې ولا نهیخواوتې نه او نه پهواه د دوکې وله م او نه پهواه د نور ځانو کې ولا ماله کطمانور نه او نه نشتهګونه په دومنې چېلاړ شي اغ زی را ځې هغه کسانو خواته چېداران وي خلاصونه ددو بځې تین الله غجرې کې دله تعال نه ان اللهکانله کلللی ش چ ده ی قیررن د الله په هرسیزمې حاضر ناظیر خلوت کې د کسانو خاطرتلی شي خان نه علاوه دین علاوه اکثره مفسرین و دین علاوه چې خ... یوتن جواز د کمرې کې پلار دي ده اتهنګي زوې دي رور دي ده وراره دي خوره دي یو خزه لی ده یا وین زده هغه یو مزيد نو ته شي دین علاوه کسان چې اوازي دین نو هغه خاطه نشته لکه اگر چې پرده تین نشتم لکه خلوت کې وسره نشي پاتې کېده په لوټ کې وسرنې صفات کې دي او ځونه مو فاست یری ندلتا تر اودارنګ ماماوم مغه ستدي چې دلتا جنو رواری ویلي ولا ابنا اخوانه هنه رواری ویلي اودارنګ ولا ابنا خواته هنه خوري نو چې دا روار اودارنګ چې هغه خوري شو نو دا چې هغه بلغه نن تر اودارنګ نوجه دا چې نه پیدا دی نو خاطره خو بیا په تر قولاته شي لیکن قران کې صرف د دغی تذکرہ ده ان الله وملائکته یصلون علی النبی یقینا الله ان الله یقینا الله تعالی وملائکته فرشته دا یوصلون علی النبی غاد رحمتونه ديږي فرشته دعاګان کوي او الله رحمتونه را لږي په پیغمبر یا ای ولدینا امنو ای مومنان صلی علیه وتسلم تسلیما تسلیم تسلیم درود او پاګو او سلام وای پاغمانے صلی تسلیما پورا سلام سلام پورا سلام موږ ګورم چې الله رب العزت هغهونه رحمتونه را دیږي فرشتي چې نو دعاګانې کوي او تاسو پیغمر باندې درود وایا करणे تکلیف ور تمر سوای بلکې دعاګانې ولا کوي ان الذين يذنون الله ورسولا یقیننا کسان چې تکلیف ور کې الله تعالی رسول تعالی انهم الله په دنیا او اخرت لعنت کړه الله تعالی په دوی باندې په او اخرت کې وعدله ما ده به موهینا او تر کې دوی لپاره ا كسان يوزون المؤمنين والمؤمنات جواز دانت پیغمبر تا تکلیف رسین بلکه مؤمن سریتا مؤمنه زنانا تا بغیر مقصد سبو بغیر داغ کارون نہ چغو كونكر دی فقط يحتملو بوتانو واسم مبینا مفیر کارا تکلیف رسو یوم المؤمن سریتا تکلیف رسو یوم مؤمنه زنانا تا تہمت ی لگو کہ بدنامی لگولا فقط احتملو نپورت تکلا بوتانن لویہ بدنامہ یا یو نبی وپ غمه قل وا کا و بیا هم بیایان وختپلو ته بهنا ت کاردون خپلو ته سا ممننینا د مامانو زنناوته یوتنی نه چې زوررندي سااتی حاللی نه په ځان منې من جلاب نه غټ ساادې اخفلی ځان مې زوررن سااتی که نه چې س نخکارې نو او دا بدنې نخکارېږي دا نه چې پوګم چولی دا خو بیا رن نه ش نه کله چې ته اوره او کور کې چې څنګه اچی خارج ن لیکن کور نوارو نو یو دین علیهنا غوندی ساتي پال ځان منی من جلا بیبی حنا غټ صادره خپل دالکادنا دان زیدان یو عرف نه چې دوه په اوپی جندشی نو فلاي عزین نو فلاي عزین منی تکلیف پدوت نو ور کول کیږي پرده کروانا دا نو خلق بووی کنه پردادار زنانه دا آزاد زنانه دا نو ادارنګ عزتونه زنانه دا نو خلق به به نتنګي او دغه سیګرځي به پردې ګرځي نار سړیوې exame راته تا خه چې دنه ده چې دا سړوک دغه شګر دی دا خو بدکارو بیکاره وي نو بیا خلک تنګي کنه وكأن الله غفور الرحیم ده الله بخون کمیربان نو بورکا یا غټ ساده چبار تزي نو پزان بواچ کنه دد نساء المؤمنین دد مؤمنان او د زنانه کار را دی د فاسقان فاجران وين هغه کله به بورکیا چین او کله چین غټ ساده ر اغه چې بار توزين او ختنګي کپڑے واچي اغه ځان بربنتي غرهان نه چا نه نیمه سینې پورې دا کم نه کمېش ني غاړې کټني نیمه سینه ښکاریږي کټنه چا نیمه چا نه غا کمېسون لندوي دی ماخه ټکټه ښکاریږي نیمه بره ښکاریږي پنده ښکاریږي لاسونه ښکاریږي دا د فاسق فاضل سړي د خځه علامه ده دیندار سړي ده داخه چې کپڑے وومداشي چې بدن په کې پټي کنا او چې بار توځین ول پاسه وی بل صادر هموی چې خو پټه چې دغه په بدنونو په تنه لګی دا څنګه زناندا هټ صادره ګټه پورته خورا ده وکانو الله غفور الرحیم لا ইল لم ينته المنافقون را نغل المنافقان د طانت عبدردنا ول ولذین فی قلوبهم مرضون اوګه سان چې دیو په ظون کې مرض دي بیاو آزاد زنانو باندې بدنامی لګی ول مرجفون فی المدینه ضرو خو خبر خورون کې په خار کې دا بازارانغلن نو الله الا نور ينق بهم زبا اولم سوم مسلط بكم تا فدو منی کوبل سوستا دو د دو جنگ د فارا تا تګم دو سر جنگو ککنه ورا د زنانان اذان بلکل مکمل پټکړ د پرده کې ابات زي اډاډ وسره مونږه ابياچانو لاسونه ولا کنه دې کای نو دادا چی تا باندې الله ذلت نہ ولي کنه نو کداه منافقان پتو لګیدا یو پاک دامن زنانل او داننګي بورکاي پزان منیا ټول الله صادري پزان منیا ټول له دیتو هغه لاس کې چا منافق دي کنه بل سره دي ته لاس نه کې هغه هوس کې دغه مردا بار دی هغه کار دی سکار لوط الله دغه هوس کې دغه مردا چې ځان پټ او طلعريږي نو څه څړي خو کې تیرته هغه ولا لاس لاس یو سره و لگا مونږ نو سره الله شان سره الله سره لگاو بدن سره الله سره لگاو تک تا هغه هو مجبور لیکن دا د تا خوځان منافقانو کې واچو کنا نه دی به تا ته ظ میلاوي که نه الله خپل پې غمبر تهویلله نغر نه او به لمومته تا د دو د جنګ لا څ لاجا ویرونه کفی اللهقللیله بیا به یځې تا سره پاتې نه شي دلته لګ لاجا ویرونهکه بیا به نیشي اودې تا سره تاسو سره یوځ تا ګون ک بیا نه ولی خوتهول کې د خلقو که نه چې دا ب دی دا چې نادې زنانه تنګي ا پاک دامونې ځناه تنګ دلته شي پاتې کړی بل زې بمون لانتتی که نه ملوې نه لاغت پکی شي ب دوې نه سو کفو کومځ چې بیا مننده شي اوښوک او بهنی شي او قوتیلو قط تله قتل بهکی شي قلولو سره سنت تلله ف ل نه خلو من قبلو ترتیب طرریقه د لاره رب العزت پهباره دغ کسانو کې چې مخکې تشي دی مخې سنت سونه له س لب ترتیب طرریه په خاانو سره دله هم د اسما نسلن نو بیا بچان غاو یاو خلاف حکم وش کنه دغه قتل کای وی شړای لان ولان تای زلی سنت الله تبدیلا بیا بنوم مترته ترتیب او طریقید الله الله رب ال عزت لرا تبدیلا بدلیدل هغه مخالفین ته صدا ورکی دغه پوخانه ترتیب دد الله رب ال عزت مخالفین را پاسدل الله بوله صدا که کنه او دغه کس هغه پاک دامن زنانت تنګی او دارانغه هغه بدنامی او داخل قانون ته چنهغه نه پرګېدي د دی. دیو هم الله رب العالمین وبسدار عاشق کنه دا څڅکار کوي پساو شي چې لوی بدنامي او پیراشي علي مصیبت کې باخته شي غسلو کنا سو انسا تنا تبوس کې خلق د قیامت باره کې قولین نما عند الله خو تر قیامت ایلم خلا سره دی و ما یذریک الله ساته تكون قریبا او تاسو په تدکه دې شي قیامت هغه نږدې لهلهل کاافې نه یقین الله لانت کډی په منکییرونې دقامت من وا دله هم سارات یارک ددو لپاراعاضب د اووربل خالی چې نفی آببد دا میشب پای کې لا جددو ول یو وله نصره بیا من نوومېوللیڅوک دو ب کوون کوې وله نصره دو مڅ نووي چې دور خلاصې خ یو مپه رضمنې توقل له بدو هم اړولی کېږي راړو ل کېږ به مخونه ددو لکه څنګه یو سړی ی شرت یو بیا بل ډی منه اړی د ق شانې د دو مخونه به اړولی کېږ راړلی کېږي په ووررکې دو به وي یلو نه دووي یالی که نه ه ارمان الله وااپ نه چې مونږ من خبره د الله د رسول دو به ارمانونه کوې همان دی کله چې کې د مخیو غاړی اړی او بلې غاړی اړ رتیږي ه آرمان دی چېمون خبره منلیله د الله رسول تاته مشک کولا راغلی که نه تا او او څو نارمان نو څه خیر دی دا سړي په کې عمره غل خځه په کې عمره غلې چې کوم د الله قانون دی ورتا چې کور کې د نن نو په پرد کې اوسې غا چې به ترځې نو په پرد کې زمو اغاننګ چې نو دوله سنگارغه مخ کار کوو به زه مګر زه نو په ارمن کې کنا کاش دا خبره ما منلو او شړې چې خلاف ورزيد الله د احکام وکئ هغه مونږ پریشاني راځي پاتکی گینل وکړه دا دی الله قانون دی دغه سړی مرسته نه څه ذلت خامخرا شي او دغه زنانه چې کوم د اصول پابندین نه کوي په دې مرسته ذلت خامخرا شي فاتکیږي نه الله خو لو مولا تور کی کنه او بهونه شي نه ب شربك لشدید هغه هم څه کاتو کوم طلکه نو شرمیږي دا سړی هم څه کاتو کوم طلاشین او شرمیږي او تمر الله تعالی نو دور کې او قصو غلو نسله شو هغه چې خطا اسلام زمو ولدل ويم درو غوا اول ځلمنه الله نن را سوکې کنه اول ځل ثغلاو کړه تر سواش نه داسره الله مولا ترا کئ ها بیا غی اقرار وکم دغه شانتي یا ځل دو ځله دی مون خلانو نه سیکنه به پرده بارتن دول سنگار سره تګ را ته ګوش ابڅ پاتیشوا په دې خو الله فورینه نه سیکنه لیکن ادا تخبل جوړ کئ نو بیا چې خلق زرزان منګی کنه بیا دا ذلیل شر سواش به خلقو پیږي د دا په لالار را خله پر ټلاړی پهلارو کې که نه یو ټیللی او ببل ټلی نوشر میږې بیا او بیا مشهوره شي پهکلی کې چې ښ غورې داسې ده چراانې یو یو ته تلیفون کوئ چېدن پهېغاړه لاړه بل بل ته تلیفون کوئ دا انې پت ک شي رسوا شي وی د الله قانونې مع ک نه الله کور کې دن نه کې او ق نو ډوله سنگار سره مضا دا دن نه نې ک اوبار ته چېو ډوله سار سره وي نو بیا دی ته غځاننی معلوم لیکن ټول کلی بیا پیژې ب کاره په کې دغ ده وقال و ر نه دو سورهنا ظم اره به زمونګينا طان خبره من لادم مشران وپلو سرداران وپلو وکو بره انا د غټان وخلو فاضلو نه السبيلهواړو لو منږ سبي لا نهمونږ خپل سردارانو پهانو مو و خپل غټانو په سروانو فاضللو نه السبيله ربنا رب زمون هم ورک دو تا زیفرې من لاذابي ډبل د عذابنا نه وال عن بروستو مخک ذکر وکړه الله هو لكل ضيافه دانه ددوله دبل صدا ده هر یو لستا سره دبل ده مریدان ول دبل ده ولي گمراه وو گمراهان پس تل گمراهان وو گمراهان پس روانو زکول دبل صدا ده او دی پیرانو ول ولي دبل ده دي غټان ول ولي دبل ده وو او دارنګي گمراهته خلک را الله رب العزت دو دوته داړو ته डबल صدا ورکړي ربانا تیم زه فین مشر اوس يخ خپل مشرګنیو غټګنیو سیدی ورته کوي الا سوني هغه چې هغه خپلې ال تبسوي الا په دومن الا نتو لږي بیا مؤمنانو ته خطاب یاوي الذين امنوا هم مؤمنان لا تكون كالذين عذوا موسى مکه ګي پشاندا کسانو چې تکلیف ورک موسى عليه السلام د فر الله مما قالوا مبارک الله تعالی دی غیبننا چا حکوم ویلو مما قالو دی غیبننا چا حکوم ویلو هغه خبر همکه اون کړو بدنام پهولو غولا موسی السلام خضر تو یې څنګه چلو هغه قارون پیسی را کړی وی نلا مسوا لوک د د بارک تقبل الله وی ځ ټیکتا اغاز وکي ته حکومو که قارون سرت مال نه پکی بلد اندوراو د موسی علی السلام بارکیو موسی علی السلام خو ډیر حیاناکو پټ ځای بچنه غسل کو او پټ ځای تل نه هم با لکه جانګې وړو کېشه ست د اورت لپاره هغه مچول کو پټ ځای کې با غسل کو لکه مخ کې و کې زمانه جاهلیت کې خل خدا پروانو دې دندونه کې و بربن لامل زماده اده خبر اده لې دې په ګیرې سړیو بو دنته و دغه شه بربن و دانګل دا یو نو د خلکو وطول یو ځینمبل دغه ډنګورو پشانته یاو ماشاله کدا آر نو موسی السلام خو د الله پیغمبرو هغه زرت په نو جداځه ته بلار ځان لوي بدن صفاء کو غسل وایو کړو ما خو وکنه دمرزیده دمنه پارسوب دے د سپوز کې پارتووب دے دځه کې چې نه پټځه کلام دی نو موسی السلام غسل کول یوځه کې عید له سپوز پارتیدل له پارتووب ولري نه پته لګي مثال سره مغصل کوو کپې راغست چې پی ګټه من کې خو دی او لاندې کو وړی کېشی دی پرې واللهغ شته پهه کې پته لي که نه چې پارسوو بشت او ک شته لکنن سبا دی واړه یا وړه کپړه د ځان نه چا پهې لړ ده د پارسوو خو پته لږي که نه نو ګټې کپړې روان کړی غو او میفل ته الله حکم دی که ګټه منډی وي کپړی پرتی دي مثال سره چ تلل ګټی چر کپړې او روانه د دې تیزهې سلام موسی السلام دې الله پیغمبر وو او ډېر تیز لار لیکن ګټه دا نمک تلوا هغه ته ورسیدا موسی السلام سره لختوانو دا ګټه او غره بولا او حدیث کې راځي چې ګټه باندې تغمی او درې دی, دی. یا چې نو غاک ثلاث لخت را پریدين او غلاص تکسور شي ویل لخت را پریدين او لخت نشان پی جوړ شي ګټه باندې نشانات جوړسل دوی نه پزور هغه ګټه وولا او چا غکتتل وک او دومنه منخاصې در ووي د د بدل خو ډیرر خایسته دی لکه دوې سځای کې پاررسو نهشته سپوز کې او دغه د فمنې قسمه پار نو دکه هغه خو وړی کپړی کې پته لږي که نه په بر راله و معقاو ګوره مثالسلامسلامې تنګ که نه کانه انندله ی وجه هم دیديله پهه ډیر تمن جه ډیرې من جه مرتبی والله او دارنې چېغاه محبوب د الله په دربار کې مستجاب الدعوات چې پیغمبر وکنا بیا وخت هم مؤمنانو ته یاوې لدینا مونږ ته كله اي مؤمنانو يره د الله نه وقول قولا سديدا و يوم بيننا چې برابر و د شر سره خلاف شر خبره چرته مو کوي کولی چې خلاف شر کارو ته غب قبلي کېنا يوسلخ لكم ما لكم من قبل بک تاسو ته فار عملون استصوب بخي تاسو استاسو اچا چې تاسو کوجه الله د رسول نو ده کامیاب شه په لوی کما با اسلام کوم نه ور اسمان منی او هر منی تول نه منی ان ارزنا الله تعالى سماوات والارض پیش کومه مانت هغه احکام چې متعلق و ازمکه اسمان سره والارض دزمکه سره والجبال دغرو سره فابینا يحملنها انکار وکړو صدیق کی خیانت وکړي واش وخت نه مینها و یرید الد دینه وحمل الانسان ادانګه شانته کې پيک انسان انه کان ظلوم جنولا یا کینن چه نه دا لوز علم او جاهل ظاهر ک ayat تا ګوره د دې معنا الله رب العزت وي مونږه مانتاواله کسمان تا او زموږه تا ادارنګ غرنتا نه وې انکار او کف ابین یحملن داغه پروتوکول نه انکار او واشق نما او یریدل چې دانش پور کوله به دوباره الله رب العزت انسان تاواله کړل انسان او حمل ها ماي قبول کړل او به جن سہی ترتیب سره اونکل نوینو کان دلو منجهوله ده ظالم او جاهل چه انکار وک اغه ته ظالم او جاهلونه وی او چه قبول کړل او حملال انسان انسان چه قبول کړل نو فقار داوا چه غیر انکار وک دسمه کې انکار وک د اذن جه اسمانونو انکار وک ظلم جهوله غوت ویل شوی انکار خوغو کړ دې او حملال انسان انسان دا قبول کړل دغه احکام نو دته ول زلوم او جاهل نا د دې دا مطلب نه دی او خلق ته دا مطلب بیان نه دا ټیک نه دی دا غلط دی خلق څه مطلب بیانې چې ان لازم اسمان ته دا دینه والک قبول نه کوي چې موږ انسان ته والک انسان قبول کوي چې به قبول کوي نو به نو کان ظلمن جهول اول دی زمکه انکار وکاسمان انکار وک غرون انکار انسان انکار نه ده کړي دا دا سره نورست تاسو دا هم سیدل کړو دا فمن اضل مصفارا خامیم سیدہ آیات نمبر دے دس نو دس اللہ رب العزت وی و جعلا فی ارواسیہ من فوقیہا و بارک فیہا و قدر فی ها فی اربعۃ ایام سوال للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها دلته چنه غبا الله سبحانه پیدا کړ اسمانو پیدا کړ بیا الله رب العزت فقال لها ما الله سبحانه توي وللارض يزمه توي اتيا راشه منو له ده حکم ته او کرها قوانا او کرهن وی فراشه اعلی تاد دوڑ و تعینات راغل مونږ چنه نا تاکه اونکی منون کی توان موږ است احکام منو غوردی دی کی وې تزمک هم تیار شه د احکام منل دي اسمان هم تیار د احکام منل دي اسمان ته وی ګور بر نه وچین نوغت توس پځه ولاړی انداز رنگی باران مدبر ناراضی غورون ته وی تاسو پځه ولاړی او تسبیح باوی ازمه کی ته وی ته فصل نبار او به بتا کی نو دا به بار کئ نو دې ټول تدو احکام میلا وو ناغو دا و اطنا راغلو قالته دوړ وي اطای نه راغلو منغااپ خوشاای سره منون منو او دلته چې اب نه انکارو دو انکاروکن ان یخ نه هلته و کل وي, وي من له خبره دلته و انکارو مفیرین و د دا مطلب نه دی چې دا خلک و او مشهور دی او اکثر مفیرین وي بلکې مطلب دالی الله وای منږ تهکه اسممانوو ته ځم کتابغونو ته خور تهمونږ ته ب دا دا کار کوي مک ته ته ب دا دا کار کوي سمان ته ته ببد دا, دا, دا کار کوي سممتلمتهاحکم تا سره مطالت دیخوااب نن واغې ان کارو که اګ یخم نه چې خیانتو کې په کې غ ان کارو که د خیانت نه چې م نوه ه اسم خیانت من کوو آسمان ترسه برې نهفرمان نه د کړي کې اس کار کې نه فرمانې نه د نو غرم نه د دا ټول الله تسیده کوي که وعاشقنا منها او ير دل د دي خیانتنا خیانت نه لکړي او بلې غاننه چې انسان تکوم کارونه والش ل ول وحملها الانسان او خانتک انسان په کارونو کې چاغه تکوم ما والشی معنا اصل کې دا ده چاغه فابینا دانه چې دي احکام منول نه انکار کړي دي بلکې د خیانت کول نه انکار کړي دي چې چرته و خیانت پدی کېونو کو حمل پمانه د خیانت سره وهمال الانسان او شانتو که پای انسان انه کان ظلومن ددې زالم جاهلون وګوره نور تمام مخلوقات اسمان کې مشرکان نشته نو په غرون کې مشرکان نشته یو غر شرک نه د کړه نو ځمه کې صرف نه د کړه ستور او دی یو شي صرف نه د کړه او انسان کې مشرکان نشته استه کنه اې کې غران نظام کې غرون نظام کې د ځمه کې نظام کې حیوانات او نظام کې سو کافر نشته اور انسانانو کې کافي <تصفيق> رسته وه حمل انسان خیانتو کې پای کې انسان ان او کان ظلم او جهلا او لغسرنه لمن یک منی نو ډېر ناقص ونی او لسرونه مزوننه کې یو کې نو ډېر ناقص کې روان دي الله المنافقین دا ډاله ده کنه خانتګر چې صدا ورکل الله منافقان او سړو منافقان زنانه او تا مشرکان او سړو مشرکان او زنانه تا چې روزو کې الله په ممنانو باندې اته انګه په مؤمنانو زنانه باندې وکال الله غفور الرحیم دی الله بخونکو میربان د الله بخور کې مېربان په صورت کې هغه رد پر رسمونو د جاهلیت باندې او چستا چې ذیب هغه چې ستانه پیدا دی نسبی ستات خزنه پیدا دی په چ پخلې چاته وای نو هغه چې ذی کې جنا د روانګي فټه کې دز رون نشته نو په دې عالم کې دو الیه نشته دوه خدای نشته کنه سند خل نو ست خزه ست امور نشي کېد نو مخلوق الهي نشي کېد او د بولزوی خپل ژوند شي کېده نو مخلوق اعلان شي کېده او باید هغه خځو حرام وردا یا خل سره نکاح کول شي او به خطابات مؤمنانو ته جدا یا او الی الدین امنو سلام نبی علی سلام سره جدا یا او النبیو او دا نن چی شنو اژواج متهره ته هغه جدا یا نسان نبی یا نسان نبی دا خطابات وسل او اخر کې چی نو في المشركات يوم بلسر مقابلة ودارن يوم بلمن اترازنا ربنا إن أطانا سادتنا وكبرانا ودارن فازلنا السبيل ربنا تمزحفين من العذاب آخر كترنا غاكم بشارت تخفيف دورا بشارت ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات تخفيف يرى ليعذب الله المنافقين والمنافقات بسم الله الرحمن